Goddag og velkommen til Apropos Game Test, En lille fin podcast, hvor vi snakker om videospil og nyheder Og alverdens andre spændende ting Nogle gange også noget robotkærlighed Mit navn er Hoff og er med mig som næsten altid Der er min kære medvært <laughs> Næsten altid I er heldige endnu en gang, for jeg er til stede Christian Holm, her Klar til at snakke med jer Samlet i Skype Opkaldet og snakke om nyheder Det er dejligt, vi er næsten sådan en... en en tummandsstue, der aldrig slår fejl Næsten Nej, ah, næsten, næsten Fejlfri Måske ikke helt ah. Skal vi introducere vores fine gæst, vi har fået med i dag? Ja, vi har nemlig en gæst Hvem er det? Det er mig Det er dig <laughs> kan Nicolai. Jeg kan ikke høre, hvem det er Jeg kan ikke høre, jeg kan gætte det Nej, det er Nikolaj. Goddag Goddag Velkommen til Velkommen til Tak skal jeg have Tak skal jeg Du er en af vores nye anmeldere, kan man godt stadig kalde dig jo, jeg har kun lavet to anmeldelser indtil videre, her, så altså, rimelig ny, vil jeg sige Er der nogen af dem, hvor du har fået udskæld på? Øh... <laughs> nej, Der er da helt mail allerede Altså i kommentarspråden, ikke... tænker jeg, ikke, ikke sådan internt, der, der sviner du kun til at gøre Nej, nej, nej Nej, <laughs> nej jeg har ikke, der er ikke rigtigt, jeg har ikke fået noget at vide okay Så... Ik ikke nogen, der har kaldt dig en giraffe eller noget? <laughs> nej, jeg tror eksklusivt, den går til dig Okay, altså, okay Christian. Det er, fint, oh, det er forvirrende, ikke? Der, der er jo to Christianer, hvad fanden Jamen, gør Jamen så er det Holm og Hoff, du må, du må tyg til. Åh, oh, Jesus. Eller Seadog og Hoff, eller -Dog Christian -Dog the Hedgehog. Christian the og... ja. <laughs> Jesus Kristus. Okay, Vi giver os selv mange uh, mange øgenavn, fordi vi har ikke haft så mange ja. venner som det blev unge, begge to. Så. Nej, så altså, jeg har været nødt til at give os selv uh, øgenavn, fordi det fordi, skal være løgn til at kende, at det alt for godt. <laughs> <laughs> vi er barn der allerede, Er det er godt. Ja, måske er det lidt også? for meget Det ah. oh. jeg giver Så, lidt ekstra, der er meget kærlighed Tror jeg <laughs> ja. Uden tvivl Du har også fået lov til at starte lidt blødt Fordi du har ikke fået nogen uh, rally-titel Eller racer-titel <laughs> Nej, det, det er jeg rimelig taknemmelig for Det første jeg fik, det var The Last Guardian simpelthen. Er det, det er også et rimelig stort pres Er det ikke det, jeg skulle anmeldte? Øh, jo, men det var jo mest noget, jeg fandt ud af bagefter Altså det, jeg havde lavet anmeldelsen Det må være med befriende <laughs> Øh, ja, men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det, altså, mm. jeg synes, jeg var kvalificeret nok til at kigge på det, fordi jeg godt kan lide spil, og godt kan lide historier, og sådan noget, ikke? Så. Mm -hmm. Og det er både øh, spil og har en historie, så? Lige præcis, så jeg følte, at begge box. de ting, ja, fuldstændig, sådan, så hvordan, i huset. Øh, men det var sådan, jeg var ret ivrig for, bare i det hele taget at komme i gang mm. og få noget, så, så jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg kan love dig for, at rigeligt som anmeldet af GameTest, så... Oh, men jeg mestus alt, altså indtil videre er det, det eneste spil jeg har fået, så de, de næste ting jeg vil anmelde dem her selv fundet på Steam, ikke så. Nå. Oh. Okay. Ej, altså jeg er til lige PS4 titler <laughs> kommer ikke? Ja, det, ja, det, er, de, det der Xbox <laughs> One nogen, hvad fanden er det for noget. Ja, altså der, der tror jeg så det gænger jeg kan lægge mærke til at uh, får vi primært uh, det ved jeg ikke om det er okay jeg snakke om, men får vi primært sådan noget uh, japansk til PS4. <laughs> <laughs> wow. Uh, <det> var <laughs> Ja, uh, uh, det, det kommer vel lidt an på, hvilken tid på året det er, og hvor, ja, hvor, hvor aktivt uh, de uh, spildistributører i Danmark lige er. Uh, ja, selvfølgelig. Ja, så for eksempel Johannes har jo fået uh, det nyeste Yakuza-spil, det er jo fra ja, Japan. Det så, så. Ja, men der var også Tales of Berseria, det er også uh, ja, japansk. Ja. Det, det, kan, det kan være, at det er den her januar måned, Folk, folk skal ja. lige uh, skubbes godt i gang med året med noget japansk højl. Kan skoge, ja. Og grundet, det siger, mener jeg ikke som noget negativt, Det elsker det. Men du, altså du mener så, at du er sluppet lidt ved at have fået en rally-titel, fordi du, det ikke din genre, ikke også? Øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? men øh, jeg tror måske bare... Okay, så, okay, så forfra, right? Altså, the Last Guy, den var pænt frustrerende at gennemføre. Det vil jeg godt indrømme. om. Mm. Okay. Men, men jeg vil sige, at det var 15 timer, hvor jeg i, i, i slutningen af det ikke syntes, at jeg havde spildt noget tid. Rigtigt. Altså det var, okay. det var rigtig fedt, øh, sådan i det store hele var det, var det en god oplevelse, men jeg tror hvis jeg skulle spille 15 timers rally, øh, det ved jeg sgu ikke. Okay. Det, det jeg, jeg ikke. Jeg tror fandme ikke, jeg har ikke spillet et bilspil sådan seriøst siden Gran Turismo 2 måske, eller, mm. eller nogen som jeg simpelthen ikke kan huske navnet på da jeg var 12 eller sådan noget. Andet, så. ja. Okay, men jeg tænkte på i forhold til, at øh, det er også en lidt hård øh, måde at starte ud i forhold til den respons, du får, fordi at øh, nogle racer-spil det er i hvert fald noget, der har passionerede fans, meget kan ja, jeg sige. det kan Så, ja. jeg også godt forestille mig. Så det, det, det er regel, det, fra, den, hof. <laughs> jamen, det er sådan en regel, det der ligesom vækker folk i kommentarsporene. Jeg tror, både folk har været efter, efter mig og Fyn og Kasper også, tror jeg også. Vi har anmeldt forskellige racer-spil. måske også Holm, du fik også se af den overgang, jeg kan ikke huske om din også... Øh, det er jo det var fans, der lige går ude og retter lidt Klar, Nej, men jeg tror mere, at det var på vores øh, gamle YouTube-kanal Der desværre ikke eksisterer længere De kan piece. simpelthen stykker, fordi... At... Øh, simpelthen øh, Gearkassen blev fuldstændig smadret Og øh, så videre, så videre Men jeg tror, det var der, hvor at, øh, folk de begyndte at sige, at jeg... Øh, øh, ikke redde, Jeg var for onfær over for rallyspillen Og jeg var bare en dum giraf, der ikke vidste, hvad jeg snakkede om Og sådan noget, så det, det, det er sådan en dejlig start som øh, nervøs 18-øe øh, på på ja det var så ja, Hvad bedre det eh øh, nej ikke landstykke det er modsatte bare Lokalt. lokal tv ja lokal tv og ja, på på youtube selvfølgelig ja. <coughs> og så var det, det, det ikke tidspunkt... det var jo værd hver ja, for det der var da kun 14 år ja. nu <laughs> jeg var kun gået <laughs> kun oh, jeg tror yeah. du er du 18 nu nå Jesus. ja <laughs> og oh, det var faktisk god, den havde ikke lige uh, tænkt at, uh, at, at holde mig 18, at holde mig 19, og uh, hvordan er nu, den joker. går? Åh mm. oh boy Jeg vil sige, du har lidt, fået lidt dun på kinderne, så, så... Ja, ja det, det begynder at komme lige så stille så stille. Stille. Mm. stille Men skal vi starte med at hoppe fra vores øh, random snak over til at snakke om dig, Nikolaj, vores hovedperson i dag Den nye tester yeah. Hvad er han for en? Ja. Jamen, jeg, er jeg har en I kan bare spørge løs. Har uh, uh, uh. du nogle spørgsmål, Holm, så? På vegne af vores lyttere? Jamen, altså, nu snakker du om, at uh, du... Altså, nu er jeg måske ikke så meget touch med vores lyttere, fordi de glemmer at sende mails ind. Men <laughs> de... På gametest, på <laughs> <snabler> gametest.dk <laughs> men, men jeg vil da sige, at du nævnte jo tidligere, at du har spillet et øh, bilspil, øh, mm. f.eks. da du var 12, eller sådan noget. For mm. for nogle år siden, så er det måske lidt langt tilbage, men, men er der, er der øh, nogle øh, andre spil, du kan ud fra din barndom, som måske øh, har påvirket din, øh, din beundring af, af spilmediet, eller sådan den underholdning, du nu øh, har med, det, øh, med, med de spil, der er i dag? <tryk> I, det, jeg ved ikke, jeg... Jeg synes det, det er svært. Jeg har gået sådan i lidt og tænkt lidt tilbage på, hvorfor er det jeg egentlig sådan spiller spil. Hvad er hvad don? jeg tror meget af at det kom fra, at min far han spillede, da jeg var lille. Øh, mm. Jamen, så, det kan også være en fin introduktion der. Ja, du ved, altså det tror jeg han det, det husker jeg sådan at han gjorde. Så du ved, mm -hmm. øh, så bliver man sådan øh, interesseret i det som, som det, man sådan ser op til på det tidspunkt jeg tror jeg var, har været fire mellem fire og seks, ikke? Mm -hmm. Så fik jeg en Gameboy, da jeg var 6 yeah. øh, en god start Det er så Jeg kan ikke huske, hvornår den udkom i Europa Men det var ved i 94 Jeg fik den mm -hmm. øh, Den har nok været det første ja. Altså, der, det er spillet uafbrudt på Men ellers så har jeg spillet øh, Det var også min første anmeldelse øh, Retroanmeldelse, det var Marathon 2 mm -hmm. øh, marathon spillet har jeg også spillet Til døde på øh, Det er så så mærke også? Hvad siger du? Det har så mærke ikke? Kan ikke det, ja, det er det, det også det, det, var også det som, som Freja, hun sagde, da hun introducerede mig i min første anmeldelse. Så synd for Nikolaj, han er opvokset hjemme med Macintosh's computer. Men det er jeg. Ja. <laughs> øh, ja, den ikke. første computer, jeg har spillet på, det har været en øh, sort-hvid Macintosh Classic 2. Okay, boy. Øh, ja, der har jeg spillet Prince of Persia, og mm. øh, noget et spillet hedder Spectra, og et spill, der hedder Puck 2. Og jeg kan ikke fortælle jer, hvorfor jeg kan de titler, men det kan jeg. <laughs> <laughs> de, de lyder faktisk bekendte Men jeg kan ikke engang forestille mig Hvad det er for nogle spil <laughs> Ej, Shufflepuck, det tror jeg måske godt At man øh, har set ah, Æh, det Er det sådan noget airhockey-agtigt, eller Ja, det er sådan noget airhockey Men det der var Okay, nu går vi ud og snakker ikke Men det der var fedt ved det Det var øh, Menusekvensen Det var sådan en bar Med sådan en masse fede øh, figurer Et stort vortersvin ah, Ja, sådan noget, ja, præcis sådan En masse fede figurer Som man så skulle trykke på Og så havde de varierende sværhedsgrad Så skulle man bekæmpe dem alle sammen Totalt umuligt. Yeah. Fuldstændig umuligt, okay. specielt når man er syv, ikke? Men det var meget sjovt. Mm. Øhm. Men, men så, til hvad der sådan har vækket min interesse senere, det er, ikke. jeg har bare altid spillet. Øh, og det har været et stort emne. Øh, også efter mine forældre blev skilt, så har det været min søskende og jeg, vi har altid, altid spillet. Øh, mm. til, jeg har styret i Tomb Raider, ikke? Så har jeg spillet. Og så har min søster siddet og trykket på den store healthpack eller den lille healthpack, eller... Uh, når vi så går gået over til at spille Diablo 1, så har min søster styret potions, og jeg har styret figurerne. Uh, mm. um, så jeg er den ældste, og de er de mindste. Og de er de mindste selvfølgelig, fordi jeg er den ældste. Ja, yeah, right. That makes sense. Det er sådan, det fungerer. Ja, det er sådan, det fungerer. Men jeg vil ja. sige, så efter at have sagt alt det, så er det nok Bungie og Blizzard, mm -hmm. tror jeg, der har ah, gjort ah. det. Det er rimelig standard, kan man sige. Uh, det er der nok mange, der har den oplevelse, ikke, men i uh, Marathon-spillene der virkelig fede, og de har også været fede at besøge efter jer. Han er blevet større. Okay. Og så uh, Warcraft og Diablo. Det er og også så selvfølgelig, selvfølgelig Pokémon. Mm. Okay. Jeg kan lige blære mig i det her forum selvfølgelig med, at uh, jeg havde i lang tid et pokémon rådspil med alle 150 Pokémoner. Uh -huh. Jeg gentager det, det lige, bare lige sådan. Jamen, det jeg havde i lang, lang tid? tid... Nej, man på det... Åh, oh, jo. <laughs> På det tidspunkt, der var der ikke nogen, der havde offentligt fundet ud af rigtigt, hvordan man fangede Mew. Så det, det var umuligt at finde på nettet på den tid. Det var seriøst dial-up, internet, helvede. Øh, mm. øh, ej, selv fandtes, men det havde vi ikke der, hvor vi boede. Øh, før 2002 eller 1 eller 2 eller, eller sådan noget. Mm. Men ja, hvorom alle ting er, så, øh, ja, så var det før, at man rigtig fandt ud af, hvordan man fangede Mew. Jeg har fanget Mew sidenhen. Okay, og det var godt. Vi skulle lige være sikre. Ja, jeg også, øh, ja, det var faktisk meget stort på mig egentlig, da jeg fandt ud af, hvad man gjorde det. jeg de gjorde det ikke på en emulator, jeg gjorde det på mit gamle Pokémon-rød-spil. <laughs> uh, jeg har jo ikke fået at at det hedder Pokémon, men for mig kommer det altid til at hedde Pokémon. Ja, ah, jeg nu. flere til. Ah, okay. Ja, mm. jeg, det kan jeg ikke slippe. Uh, ja. Der er jo andre glitches i det også. Der er jo uh, den kendte Missing No-bug, hvor du kan få Unlimited Master Balls og den samme bog gør det også muligt at fange pokemoner fra et specielt sted, uden at være derinde. Som også var en af måderne, at jeg fik alle 150 pokemoner i det spil. Mm. Så det var vel ikke på helt ærlig vis, kan man sige. Men... Du sidder faktisk lige og nu, at det største, du nogensinde har opnået oh, i dit liv, oh. det bare har været... At det var snyd? Ja. Jo, men jeg vil sige... Øh... Jeg vil sige, at bruge fejl i et spil til ens fordel, vil jeg ikke helt kategorisere som snyd. Man kan sige, det var måske ikke den hardcore måde at gennemføre det på, øh, men... Øh, ja, det kan man godt sige. Det var ikke det mest hardcore måde at gøre det på, men jeg gjorde det. Hvad siger du, Holm? Well... Det er lidt suspekt, but uh, it checks out. <laughs> For alle, der har spillet Pokémon Rød i sin tid, så tror jeg nærmest ikke, der var nogen, med mindre man, som jeg sagde, var sådan hardcore. Eller I ved de der speedrun guys til Awesome Games Done Quick. Hmm. Eller dem hardcore øh, Så alle ville bruge Missing No Glitch'en hvad, mm -hmm. hvad så med nu til dages? Hvad for nogle genre kan du så godt nu Lige. Det ved jeg sgu ikke Ikke rallyspil altså, har vi fået en, er Det i hvert fald Altså jeg skal da gerne indrømme at jeg ville da mægtigt gerne have lov til at spille det, det bilspil Det skal da nok være sjovt hmm. Need for Speed Most Wanted 2 Det har hmm. jeg spillet ret meget til PS2 Men jeg ved ikke, jeg tror ikke Most mine, Wanted 2? Er, ikke, det, der er det ikke det det hedder? Men nu er ikke godt Netflix to. Jamen, det er ældre. Det har jeg ikke spillet så meget. Nå. No. Jeg tror bare det Most er Most Wanted. Okay. Æ, der, eller tænker du på Underground? Scene? Der var en tog. Ja, Det kan godt være. Det kan ja, okay. godt være det. Er det det var fordi der var en der var en Most Wanted i midt 2000 og så var der et uh, reboot øh, der var. Okay. Det er det var, ja, PS2 okay. i, i, 2000 og, i starten af 2000. Det kan være det bare var Underground. Du ved at man var undercover cop eller et eller andet. De Nå, sådan, så, så er det nok hvad er det et spil, der kom efter Most Wanted, men det havde nok bare en okay. anden titel. <laughs> okay. Ja. Ej, men som, som jeg sagde... Meget Det Ja, totalt. Som jeg sagde før, så havde jeg... Der var jo ikke Windows-computere så meget i mit hjem. Nej. Og da jeg, fik, da jeg endelig fik en, så var det en rigtig, rigtig skøjet en. <laughs> øh, så, så jeg har ikke spillet så forfærdeligt mange spil øh, i lang tid, faktisk. Fordi jeg ikke rigtig havde adgang til det. Ja. Er det så fordi du har sådan holdt dig til Nogle enkelte spil i lang tid Eller er det bare fordi der har været en lang periode Hvor du kan til at spille noget Ja Altså det, jeg, vil, jeg vil sige øh, Uden rigtig at ville det Så tror jeg at jeg blev rigtig rigtig rigtig god Til Tony Hawk's Pro Skater 3 <laughs> øh, Bare for en at slut. spille det til døde. Ja Og øh, Half-Life også. Øh, det gennemførte jeg engang på en dag Det var måske ret stolt af egentlig Også det er speedrunning. Ja, ikke rigtigt. Jeg tror bare ikke... Jo, det var det vel. Men var, jeg havde aldrig gennemført det før, før jeg gjorde det. Ja. Ah. Okay, øh, sådan nok. Så, så er blev blevet hugt. <laughs> ja, 100. Jeg tror faktisk, jeg gav op om natten, fordi der var man kommet til den der Other World, Det der andet sted der. Ah, sin. Ja, ja. Zen der, og det var og efter... Hvad, du ved, man dræb, der var sådan en stor dims, der følger efter en, og den falder ned i sådan et eller andet hul. Mm. Øh, og det troede jeg var bossen, og jeg var bare sådan, fuck, mig, nu klarer jeg fem med det her. Og så no. havde jeg den. Og så var det ikke bossen, og så har jeg bare sådan, fuck det. I'm out. <laughs> og så gik jeg i seng, og så klarede jeg resten der stod om morgenen. Mm, okay. yeah. Det af de nyeste spil, jeg har spillet mest, har nok været Skyrim. Åh, oh, nice. Uh, Skyrim og Fallout. New mm. Vegas, tror jeg. Ja. Yeah. Uh, skal det dog høres, at uh, New Vegas, der har jeg ikke uh, gennemført det. Mm. Uh, fordi uh, man kommer til det der sted, hvor. Uh, at man har dræbt Matthew Perry og så øh... også finder. Nu spillet det sådan 5 år gammelt, 6 år gammelt. At boys. Man kan vælge at dræbe Matthew Perry, det er jo det, det bestemmer man selv. Man øh, også bare knalde Så nu vender jeg man tilbage til at man har dræbt Matthew Perry, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Okay, okay. <laughs> Logical øh, choice. Obviously. og um, så altså ja. den der Mr. Happy robot, der den fortæller en, at man kan vælge en af de der otte fraktioner, der kan overtage det split. Uh, så er jeg aldrig kommet videre. Men jeg har klaret alt sige. og blevet, jeg, jeg, jeg blev level 45, for jeg tænkte, nu må jeg hellere gøre det der main quest ned og så har jeg ikke rørt det siden. Okay. Øhm, men æh, jeg er vild med de der open world-spil. Øh, mm. Jeg er vild med spil med en rigtig fed øh, stemning, en rigtig fed historie også. Yeah. Øh, men mest af alt stemning, synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Mm. Dead Space, det første Dead Space-spil, eller, oh. eller Alan wake det er sådan nogle, oh, ja. der sådan står frem som virkelig fede øh, oplevelser, Og mm -hmm. jeg prøvede at spille Alan Wake igen for noget tid siden. Does not quite hold up. Det virker sådan lidt langsomt og ja, og men... Øh, spil, spil du det på PC eller noget? Nej, på Xbox. Okay. Det, det har bare en rimelig god øh, PC-udgave, men øh. jo, ja, Det er ikke man ser det, at øh, der er en god PC-port af... Et, øh. <laughs> jo, jo, det er det svært det det ret. Men er det ikke også, øh, hvad hedder de, dem der har lavet Max Payne? Jo. Nej, det er det ikke. Eller, det. Er okay. Remedy, ja. Okay. Max Payne 1, 2 og uh, Alan Wake. Ja. ja. Og ellers så, obviously, Rockstar-spil. Åh, oh, jeg det. Det er super fan. Mm. Uh, jeg har også og, lidt af det, er open world igen. Ja, det, det, jeg kan virkelig godt lide friheden, og jeg kan godt lide... Øh, også godt lide skydespil. Jeg har aldrig nogensinde været til Call of Duty. Oh. Uh, så udåendt, hører de det lytter. Udover World War Jeg kan faktisk ikke lide de der øh, det uh, Nutidige jamen, jamen ja Fordi jeg kan ikke lide de der nutidige krigsspil uh, mm. det, det, det bryder mig ikke om Det skal være 2. verdenskrig Ja eller jeg, jeg, jeg, jeg glæder mig til at øh, Jeg får penge til Og tid til at spille Battlefield 1 for eksempel ah, ja. Det, det tror jeg gør er virkelig sjovt Men, ja, det er, jeg er vej... ja, der bare jo åbenbart en verdenskrig Før 2. verdenskrig Det er lidt underligt ja. øh, de, de kunne aldrig rigtig blive enige om hvad de skulle kalde den Nej, ja. Jeg så bare du sådan, ja. Steampunk. Ste er det? Steampunk, Steampunk fedt. Mm. jeg troede det var ren fiktion, ja, jeg så forstod det slet ikke. Så har jeg spillet League of Legends siden, i grunden til at jeg har en Windows-maskine, det er, fordi jeg har spillet League of Legends i fire år snart. Jeg okay. spillede det i første to år på en MacBook Pro, og så tænkte jeg, nu kunne det godt være, at man skulle prøve. Så okay. uden, vi, uden at vi vidste, så har vi rent faktisk hyret en MOBA-ekspert på gametest mm. Jamen det kunne jo se, i mit seneste news der havde jeg hele ja. halvandet minut, eller et helt minut om e-sport Som jeg, det, ja. der har følt fuldt aktivt med i League of Legends e-sport-scene i de sidste fire år hmm? Jeg går simpelthen Mathias, bare lige sådan helt <gås> blown og back <gås> er lige, han lyver vælt ned fra bordet oh og sådan, What is happening? Han kunne ikke gøre to, at han søger navn uden <gås> Oh my god ja uh, yeah. Jamen det, det er jeg stor fan af, jeg synes det er superspændende Altså jeg synes dog også, jeg bliver faldet lidt af på den Jeg synes det, det... Det falder lidt for mig, jeg synes ikke det er helt så spændende længere Altså sådan e-sportscenen eller bare spillet eller? Ja, uh, jeg synes stadigvæk at... Uh, jeg har lige spillet, spillet et, et eller to spil i går og et spil i foråret også Det er stadigvæk et af de sjoveste sådan spil generelt mm. Men det er der vi er vi tilbage til det der RPG aspekt. Ikke? Diablo 2, som jeg også var helt vild med, det der med, at du bygger dine karakterer og spiller sådan en MOBA, så starter du med en figur, ikke? og så øh, slutter du spillet med en, øh, en, en, en bygget version af den figur, ikke? hvis det ikke nogen mening. Altså du okay. vælger selv dine skills undervejs, du vælger hvilke items du skal købe jer. Det er jeg helt vild med, og man sådan spiller tank mod tank. Skal man vurdere, hvor meget AP-damage giver han, hvor meget AP, altså Ability Power, Magic Damage giver deres hold, hvad skal jeg itemize? Øh, det synes jeg er super spændende. Okay. Så det, det, det er en af grundene til, at jeg godt kan lide europa spille. Det er også derfor, at jeg, jeg, jeg prøvede at spille WoW på et tidspunkt. Øh, det har lidt af det samme, ikke? at man ligesom skal. Jeg skal spille i forhold til præcis. Det synes jeg også er super spændende. Jeg tror bare ikke, jeg har tid længere til at spille Warcraft. Det skulle jeg have gjort for 10 år siden. Giver det sådan noget ekstra for dig, at det er mod andre mennesker, ligesom i LoL? Ja Altså, det er ikke bare en statisk ja. udfordring, man skal sådan overkomme, men at det ligesom er dynamisk De er også ligesom ja, det, bygger deres undervejs det, det er super fedt at få dem på den andet hold til at blive sur <laughs> Altså, nu er jeg jo en, efterhånden en, en ældre herre, i, i hvert fald i MOBAs øjne, ikke? i sådan MOBA -spils øjne de så, øh, ikke, hvad de har ved. Lige præcis, så jeg spiller altid rigtig nemme helte <laughs> øhm, så det vil sige, at når man så vinder med sådan en nem held, så der er ikke noget bedre end dem på det hold, der skriver GG, noob champ. <laughs> Æ, fordi man så har spillet det der så i så af en noob champ, så ved man bare, at man har gjort det godt. Det er så fedt. Æ, så det er jeg fan af. Online griefing. We we'll like it. <laughs> <laughs> Online griefing, det er måske så meget sagt, men I'll take it. Grief causing, så. Ja. Yeah. <laughs> I'll ikke. Nå. Jeg ved ikke, om vi fandt ud af, hvad mine, mine spilpræferencer var rigtig... Historier Open World lyder det til? Ja, det, uh, så RPG. er en sukker for RPG. Jeg tror faktisk, et af mine yndlingsspil ever, det er uh, Bioware's Knights of the Old Republic Bare hvad? 2006 eller sådan noget? Hmm? Mm. Øh. Er det gældende? Eller hvad? Er det kan jeg ikke Åh, oh, Hvis bare vi havde en eller anden måde at finde ud af, det. du får. Ja, det er det godt ikke. Det er det ikke. Oh. Det er det Nej, jeg gider faktisk heller ikke, jeg kan ikke huske hvornår det er fra, øh, det har jeg spillet på, det er så sågar, er det fra 2003, ja. virkelig, nå. Det, ja, det, har... det har jeg gennemført øh, flere gange, en af gangene til forelæsninger på nordisk, men ja, det har jeg ikke hørt mig sige. Var det så lige sådan speedrun, så lige kunne nå det, eller var det sådan, jeg har det her safe, jeg kun spiller på, når jeg sidder til forelæsningerne. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg kun spiller det til forelæsninger. Oh, ja. Jeg spiller det primært til forelæsninger. Okay. <laughs> fordi det var kedeligt, tror jeg. Og ikke oh, ja, Jeg, <laughs> jeg hørte, også. Ja, ja. Jeg hørte efter og tog noter på samme tid, selvfølgelig. <laughs> fedt. Goddammit. Det er virkelig et af mine uh, yndlingsspil. Det er sindssygt fedt. Og også bare, hvor. Har du også for forturen? Jeg har aldrig spillet uh, c -Lords, uh, ting der. Uh, fordi yeah. det er en rigtig dårlig port. Det er en rigtig dårlig version, jeg ligger på. Og... På computer, hvor man sådan skal modden den for at have en sp en, en, et spil, du faktisk kan spille Næ Men går også udgaven ikke god eller? Hvad for den? Øh, udgaven på Good Old Games øh... det kan jeg faktisk ikke huske, det tror jeg nok, jeg har læst, at du har ret i Eller så har jeg den til den originale Xbox, som faktisk hvis nok er den Altså uden moddet, uden at være modificeret på nogen måde, så skulle det være den bedste Du har ret lige fået et lille indblik i, hvem du er for en hmm? mystisk karakter Yes, yes Knap så mystisk. Hvad kan du også noget, noget om dig selv? Øh, der, det, her, det var alle, det var alt som okay. øh, jeg har listet op for et manuskript jeg har fået sidog, okay. øh, øh, så oh, hvad jeg spiller karakteren oh, ja. Nikolaj. <laughs> jeg spiller karakteren eller mit rigtige navn er Adam. Øh... Adam, what <laughs> <laughs> the f*ck? Jeg opkaster dig. El. det er slet ikke rigtigt. <laughs> <laughs> <læser> ja, op, man det er familie Læs op, hvor man skal Ja, det var det, der skete Så, efter alle er grundigt blevet forvirret Hvad, hvad skal vi så til nu? Vi skal til at snakke om, at jeg får spil spiller, siden sidst jeg synes, vi skal starte med, at en kære SeaDog Om har hørt okay. noget Spiller den dejligt Ja, men øh, Noget, som du nok øh, kan øh, lytte med på øh, Nikolaj, det er et øh, Open World-spil, jeg faktisk har spillet eller jeg er vendt tilbage til. Det er Mad Max. Øh, til min Playstation. Mm. Som jeg har spillet øh, rigtig meget. Havde, efter alle de eksamener, så jeg ligesom... Jeg brug for en pause. Og sådan lige flytte ind i en ny lejlighed. Og sådan tænker... Okay, der er måske en dag eller to, hvor jeg ikke skal så meget. Jeg skal bare overleve. Og så skal <laughs> jeg spille vildspil. Øh, så jeg valgte at gå tilbage til Mad Max. Og det er... Det er et underligt spil. Fordi jeg kan rigtig godt lide det. Men jeg er også lidt, øh, det, det skræmmer mig også lidt. Øh, at, jeg, at, at det tiltaler mig så meget. Og at jeg er så underholdt. Fordi altså, det er jo bare. Et generisk. Øh, open world spil. På mange punkter. Men jeg tror bare det er noget med. Det der, sådan, den der dystopiske verden. Sådan lidt, altså, Fallout er jo selvfølgelig. Øh, hvad er det? Jeg har, har taget inspiration fra Mad Max, og jeg tror også, der er noget af det der. Og ja. Kan jeg bare godt lide at køre rundt i den her verden? Den her øh, Magnum Opus. Det er bare herligt. Men var det ikke, var det ikke rimelig godt øh, modtaget, da det udkom? Så, Jamen, jeg husker det, ret, at det udkom i efteråret 15, ikke? Jo, det tror jeg. Øh, det var sådan lidt, det var sådan lidt både over, fordi at der er så meget øh, collecting og... Øh, og øh, busy work, man skal klare sådan en masse lister, man skal strege af, sådan nu skal man ud og samle det her, og nu skal man erobre de her camps. Det er tiltalende for nogen, det er nok også der, hvor jeg er endt, men der er også andre, der bare tænker, at det er pishamrende kedeligt, øh, og at det overhovedet ikke er involverende eller engagerende nok til, at de gider at give det en chance. Øh, så det er sådan lidt, øh, hvis, hvis man skal endelig vurdere, om, om man kan lide et spil som Mad Max, øh, så skal man bare spille det et par timer, og så se, om, de, øh, minute, om det minute-to-minute minute gameplay øh, kan underholde en. Og det har det gjort øh, i mit tilfælde. Mit problem er så bare lidt, at jeg er stadig lidt frustreret over, at øh, kampsystemet er lidt... Øh, det, det, må, det kunne godt være lidt mere responsivt, men jeg tror, det er fordi, jeg spiller på Playstation, og det ikke er tre øh, spillere i sekundet. Så jeg overvejer bare at installere det på PC, eller gør det efter, at jeg får opgraderet, og så spille det forfra igen. <laughs> Fordi jeg magter simpelthen ikke, at, uh, at det er lidt støj med at reagere i kamp. Vil du bare være foran på eller med? Ja, selvfølgelig. læste deres tanker, og kommer derover. Huh! så så Det Lige præcis. Men, det er, det, det de, uh, det er men de der wrestling altså... moves der, of. I er bare Super. Og det, ja. det kommer altså også fra en, som øh, har brugt ufatteligt mange timer på at øh, øh, climb i leaderboards øh, i de der Batman Arkham-spil. De der fighting challenges. Mm. Men der er bare noget simpelt og, øh, og, og tilfredsstillende ved at smadre en mand. I, i videospil selvfølgelig. med sin godt, vi, Kan vi ikke stoppe citatet lige der? <laughs> før du ser i videospil. Nej, nej, det bliver... Det du bor også i Aalborg, ikke også? Det er jeg i Aalborg, jeg Men fester i Randers uh, ja <laughs> Præcis <laughs> Altså, jeg, jeg, jeg boede i Aalborg i en overgang Eller ikke i et både, men bare i Aalborg i en overgang Jeg synes, det virkede som et sted, man godt kunne gå ud og få tæsk, hvis det var det, man ville Jamen, det tror jeg gerne Tror jeg gerne, Ik ikke fordi jeg ved noget om det <clears throat> Men uh, Ja, det, det kan være, jeg tager lidt inspiration fra Mad Max De der wrestling moves lige uh, øvmer på en uh, manneken eller et eller andet <laughs> ja. Er det meget buggy? Nej, er øh, der er faktisk ikke Der kun den, man kører i. <laughs> <Pfft>. <laughs> Nej, det er det egentlig. Ikke? Øh, altså, det kommer selvfølgelig også... Altså, der, der er jo selvfølgelig den øh, øh, snak frem og tilbage øh, populære spil, og der er nogen, der så siger, det er så boksen. Nej, hvad snakker du om? Jeg har ikke oplevet nogen bugs. Altså Bare fordi man ikke har oplevet nogen bugs, så betyder det ikke, at de ikke er der, og der ikke er området af spil, der godt kan fuck lidt op. Men øh, jeg er ikke... Jeg har ikke oplevet så mange, men der er måske sådan tidspunkter, hvor jeg, hvor jeg bliver lidt fanget i terrænet. Også især fordi, at øh, mob æh, Max's mobilitet er stort set ikke eksisterende. Så hvis man sådan prøver at sådan, at jeg skal lige op i den her bakke, eller jeg skal lige lidt længere op, for så hoppe derover til højre, og så fortsætte på den sti, så kan det være, at man bare sidder fast, eller ryger ned igennem. Eller ikke ned igennem, man rører ned i, i noget debris, og så er man mast igennem, øh, eller mast ind imellem en, en bil, der står over øh, øh, skrå øh, ved en bus eller et eller andet. Så er man fanget i det der lille hul, så fordi maxen ikke magter at hoppe, når man trykker på hop-knappen, øh, man bare sådan, øh, løfter fødderne lidt, så kan man ikke rigtig komme ud. <laughs> Men, øh, Men så, så kan du, det er så det du lige, hvad hedder det, man spiller faktisk som en max er det, er det Tom Hardy Max, eller er det Mel Gibson Max, eller den det en helt anden Max? Her er en Mad Max i videospillet, der står for sig selv. Og altså, både sådan mocap og øh, voice actor, der er der ikke sådan noget, der decideret skal ligne den ene eller anden. Jeg, jeg tror, det er sådan lidt en blanding, eller måske udvikleren har kigget på, på de gamle film og Fury Road, den nyeste film med Tom Hardy, øh, og så sagt sådan, okay, hvordan vil vi gerne... Øh, Designe vores max. hvordan skal han se ud, hvordan skal han, hvilken skuespiller skal vi cast, og hvilken øh, hvad er det? Det stemme skal han ligesom have. Ja. Jeg synes det kunne nok. Jeg, tror, jeg. jeg vil også sige, det, det, det er nogle film, jeg virkelig, virkelig har, er stor fan af, specielt det gamle med Mel Gibson, synes de er sindssygt fede, så jeg, jeg er egentlig heller ikke helt øh, forstående over for, hvorfor jeg ikke selv har spillet det spil endnu. Du, du, du, skulle, du skulle tage og prøve det en dag jeg kan, godt, jeg kan godt tage det med til en produktion eller noget Det kunne være ja. fedt ja. Jeg vil sige, at en ting, det gør rigtig godt Det er også det her med at bygge stemning op Atmosfæren og omgivelserne mm. Ja, altså, ja. der er nogle situationer Der sådan er sådan øh, nær Ufattelig mindeværdige, som jeg Er det se igennem glemme Men det er, sådan også, det, kommer, det er også den der kombination af De scenarier, der kan opstå Og så hvordan man som spiller vælger af Involverer sig i de scenarier Altså nu skal jeg selvfølgelig ikke afsløre for meget Hvis vi hvis sidder her med, med dig Nevillei der gerne vil prøve det og sådan. Uh. Hvad, hvad, hvad, hvad kan det her Men altså ja. der, er, der, er, der er nogle gange Der kommer en storm Og så, så kan det altså bare gå for sig ja. Men der er, ikke, der er ikke så vildt meget historie Altså den er ikke sådan så Nå, nej historien den er stort okay. set øh, Ikke så, eksisterer. Så, så, så det er lidt mere atmosfæren der ligesom er fed i det. Mm -hmm. Det synes jeg også er fedt, det der med at stifte bekendtskab Med en hel verden ja. øh, Og en ting det Jeg er lidt imponeret over synes. I forhold til det er en mediumstørrelse udvikler mm -hmm. Og i forhold til Et licensspil Så øh, er jeg sådan lidt betaget af At sådan alle steder Selvfølgelig genbruger de nogle ting for at kunne lave stederne Men, ja, de, men de er alle som unikt lavet mm -hmm. de ja, her, det, du... Mener, du mener alle sten Og biler <laughs> og byer og sådan alle noget. Sten. Ej du, du der er alle de her collectibles, du skal finde De er selvfølgelig hvis nogle små Scrap, metal, scr og sådan noget ja. De har været okay. de sådan nogle outposts Både sådan en mindre sådan en større Og så også bare sådan et eller andet sted Her er der nogen, der har overlevet Og, mm. og så ligger der nogle memoralier fra dem Og noget scrap Og alle dem, ja, okay. de er sådan uniklade okay. Så det er sådan lidt spændende at komme ind til et nyt sted hver gang Så lige se sådan noget. Der er lidt environmental storytelling her måske Og de har et billede af deres børn der står der en beskyld på Og så er der ikke nogen her Data height <laughs> ja, right. nogle gange kommer Max-karakteren med en lille, en lille, en lille dialogbyd, når man lige ser nogle af de der, sådan, hvad hedder det, history relics. sådan. They didn't know what was coming. Too soon, okay. eller not soon after it was all over, eller sådan. Okay. Det er også simpelthen. cool. Det lyder meget fedt. Hmm? Øh, Så... Har du spillet, yes, spillet. flere spil? Ja, det har ja, vi primært været det. Vi kan godt skifte over til en anden, hvis jeg har plapret for meget. Så, så vi kan sige, anden, så. Skal vi tage det andet, Iolej, så kan du lige komme med en. Sure. Okay. Øh, jamen, jeg har jo så ikke været med siden sidst. Jeg spiller, <laughs> jeg spiller to spil om sidste dag. <laughs> ja, ja, det gør jeg, går, jeg spiller, det har vi spillet de sidste 3-4 år? <laughs> ja, sidste 3-4 år. <laughs> det bliver en lang liste, så. Øh, nej, uh -huh. men vi er flyttet en ny lejlighed her i sommer, mm -hmm. og så siden da. Øh, har jeg ikke spillet særlig mange forskellige spil. Oh. Øh, så der Så jeg vendte tilbage til gode gamle skate-serien, det er oh. helt vildt med. <laughs> jeg har allerede været på slås med um, dumme Peter, som alle kender ham, om, øh, om, om skate sagen, for jeg synes, det er det fedeste. Jeg elsker det. Øh, men jeg har også stået på skateboard i mange år, så ah. øh, jeg relaterer okay. rigtig godt til det. På en eller anden måde, jeg synes, det er sindssygt fedt. Så Fallout 4, efter jeg fik en Playstation 4 her i, yeah. i november. 4 har jeg spillet. Kæft, det er fedt. Der kan man snakke om en, øh, en, øh, en fed poster på Og Verden. Øh, mm -hmm. hvor, hvor lige pludselig så, hvor fed en øh, The Capital Wasteland var i Fallout 3. Og det var sindssygt fedt, da man spillede det. Så det her, det er bare det er så meget federe. Der er små smyre og øh, små sådan sidegader, som man kan blive gå ind i, og så er der et bagholdsangreb, eller... Øh, ja, og, ja, jeg bliver ved med at, sådan, at finde steder, som jeg ikke har været endnu, efter at have spillet og, efter at have spillet og gennemført det en gang. Mm. Øh, det er helt, uh, helt vildt fedt, synes jeg. Du kan bedre lide den verden, så, end uh, den fortæren Ja, altså, det er New Vegas, som du har spillet mere, havde du ikke? Øh, og jeg tror måske, jeg har de to lige meget. Ej, jeg har nok okay. spillet New Vegas. Jeg har spillet flere timer i New Vegas, men det siger jeg ikke så meget. For jeg har ikke gennemført lige så meget i New Vegas, som jeg har gennemført i Fallout 3. Okay, øh, det, så... Jeg tror, jeg har alle achievements i Fallout 3 for eksempel. Øh, på Xbox. Mm. Øh. Ikke dårligt. Ja. Lad røm. Nej, det er også... <laughs> Kommer okay. fra Det er faktisk også løgn, øh, så... Jeg, Høh, tror, jeg, genf... <laughs> jeg tror, jeg har gennemført alle sidequests. Øh, no. det var der er achievements til. Men øh, så var det, jeg har ikke klaret noget af DLC'en i Fallout 3. No. Øh, fordi på det, på det tidspunkt, der var den der Game of the Year Edition ret svær at få fat i. Oh. Eller ret svær at få fat på. Mm -hmm. øh, hvilket den ikke er længere, tror jeg. Men det var den på det tidspunkt. Så fed voice vi sagt, ikke? Jeg kan godt, jeg jeg jeg godt se mig selv blive pænt træt af samtalemulighederne med folk. Mm. Øh, hvor jeg er mere fan af New Vegas-versionen. Æh, hvor man ligesom øh, skal spække sig selv god til en ting, for at kunne sådan, samtale ordentligt. Ja, Æh, og at Æh, Ja, og du nogle gange har sådan syv spørgsmålsmuligheder, øh, hvor du, du har kun fire her, og det er sådan lidt... Så til gengæld synes jeg, det er fedt, at man har en stemme. At den figur, man spiller, har ligesom en, en voice actor. Det synes jeg er meget godt. Cool. Okay. Spiller du så mand eller kvinde? Ja, mit første playthrough spillede jeg mand. mand. Og nu spiller jeg kvinden uh, Melee uh, Unarmed Med en uh, boksehandske Der giver poison damage Sådan det. det er sådan en uvasket en For Mike Tyson hm. eller sådan <laughs> Det er faktisk jeg, jeg, jeg var lidt overrasket De har faktisk sådan nogle Finisher moves I, uh, i Unarmed combat ja. Pretty hilarious Skal vi uh, Vi kan vende tilbage til mig Og hvad jeg har spillet Siden sidst Hvis det er? Jeg har ikke til at godt kunne tænke mig At snakke om okay, fedt. Ja. okay Jeg vil fortælle en anekdote Det handler ikke helt så meget Om hvad jeg har spillet men det kommer det til at gøre fremtiden, sådan kan jeg sådan kan jeg worde det Jeg ved oh, ikke, yes. for nylig der har jeg haft en eller anden fascination af, at jeg rigtig gerne vil have fat i Jurassic Park The Game Det er spillet noget <laughs> der lavet af spil eller Tiltale Games ja. Som nok er arketypen af de spil, I laver nu Altså den her 2700 Adventure-agtige noget grund af snak med folk ja. det er for Men det placer. var jo før, de ligesom ramte den øh, anerkendte formular med Walking Dead Ja Ja, jeg ved så de sætte ikke... stadig frem jeg ved ikke om det er fordi Der ikke er konsekvenser i den Jeg har ikke spilt den endnu øhm, men, det, Nej, okay. men den har de her Quick time event ja. Action sekvenser Ja, sådan løb for livet øh, fra de her din ord Ja, og tryk den her Den for de her ting i sekvens Så klarer du den Ellers godt ikke Ja øhm, Og det, det, det er en lidt for at opleve Den her archetype Eller hvad man kalder det Prototype af den her spildesign Jeg sådan tænkt Det vil jeg kunne være sjovt at prøve men det er åbenbart ikke rigtig udgivet i Europa, så vi de kunne forstå Mathias. Oh, han, er, okay. han er samler, så han har forstået det går ud fra. Jeg står og kigger på det på Steam lige nu. Ja, på Steam kan du godt få det. Ikke på konsol, ja. der er det ikke udgivet. og du vil gerne have det til konsol? Ja, jeg tænkte på... Jeg så en, det var det var bedre kompatibel på Xbox One, tænkte, der, der skal have det. Så kan jeg øh, spille det sammen med andre gutter Jeg har spillet nogle af de her øh, interaktive altså, øh, fiction-spil med, eller hvad man kalder dem. På Xbox One eller Xbox 360? på begynde. Og det her Jurassic Park, som jeg så lige forklarer videre på kort lige efter, det, det kan jeg kun se, hvis jeg sætter den til amerikansk. Og det kommer nemlig... Så nu har jeg jo afsluttet at få fat i spillet, selvom det ikke er udgivet hjemme. Og det gjorde nemlig ved, at det kom på tilbud på... I den her uge, sidste uge, hvor det var. Til 5 dollars. Og så sad jeg så og tænkte, det er ikke, det er ikke særlig svært at købe på andre øh, regioners markedsplads på Express One. Det er lidt sværere på... 360, fordi der skal man faktisk lave en profil Fra den region, for du købte købt fra mm -hmm. øh, Men de har så lavet en funktion Der gør, at du kan ændre Hvilken region din profil er Men du kan kun gøre det hver tredje måned Det er jo selvfølgelig lavet til folk, der flytter Jo oh. Så man gør det der ah. Og så imod alt sund fornuft så, så ændrede jeg min egen region Til at bo i USA lige pludselig Så jeg kunne købe det skidspil Så jeg lige på med en VPN Og så øh, log på og købe det med min fine Paypal-konto det hele så nu har jeg det. Fedt. Så jeg ved ikke, om det kommer til at give mig andre problemer i mellemtiden, altså jeg ved ikke, om hvis jeg henter et spil, om det så er NTSC-udgaven, så som jeg ikke kan spille det. Eller... Ej, men det kan, det, ikke, det kan da ikke være på en digital download? Jo, det gør det, det, gør det faktisk. Oh. Det kan det godt ja. være, hvis så længe det er Games on Demand, så kan det godt. De der digitale titler, ja. de er ulåst. Nå, oh, okay, ja, det er digitalt. okay. Ja, det Det lyder sindssygt fedt. Det, hvis, øh, hvis du får det. Øh, Xbox One så at du ikke. Du kan ikke spille det, hvis ikke du er online. Spille det spille. Jo, det kan godt. Jeg kan godt spille det sikkert. Så skal du have det med op, så vi kan se det på et tidspunkt. Det var jeg godt tænkt mig at se. Jeg var nemlig også stor fan af Telltale. Øh, er stor fan af Telltale. Specielt. Øh, Walking Dead den første sæson. Og. Ja, mm -hmm. og, øh, Clementine. Ja, jeg er også Clementine. det der, hvordan øh, hedder det nu? Øh, det der er Fable Town-spil. Wolf Among Us? Ja, ja Wolf, Wolf, Wolf Among Us, ja. Det havde bare så dårlig framerate og loading-tider på mm. PS3, så jeg har ikke gennemført det. Ja. Men, øh, men jeg var helt vild med det, men der har jeg så også læst Tynas okay, øh, nice. Det foregår så, før Tynas finder sted, ikke? Ja, det foregår lige før Tynas Var der så ikke sådan... Havde du så ikke noget viden, der ligesom kunne hjælpe dig, eller sådan begrænse nogen? han ah, der kan ikke det altså, det. altså, uden at spoil noget, så... så det første afsnit, eller det vil sige, jeg kommer til at spøge noget, øh, men i det første afsnit, der dør Snow White. Øh, og det er fysisk umuligt jo, fordi, fordi hun er en af hovedpersonerne i resten af, af tegneserien. Så. Okay, så du vidste, de som jo tilbage i tiden i sidste episode? Og... Nå. <laughs> jeg har ikke mere, som sagt. <laughs> Nej, men øh, altså du ved, der, der var nogle ting, hvor man sådan... Det er også tydeligt, at de vælger nogle karakterer, som, de så, som man så ikke stifter bekendtskab med i tegneserien, som... Man møder, så man bliver lidt mere i tvivl om, om det ene eller det andet. Men man ved fx, at Bigby, han, ikke... altså, han overlever 100%, og man ved, at den eller den person overlever 100%, fordi de ligesom er med i tegnesagen, medmindre de gør noget andet. Ikke? Så... Men ikke så meget ikke? andet, at det var, fedt. det var fedt at være i det univers. Mm. Det er også et sindssygt fedt univers. Også på tegnesager, det kan, jeg, det kan jeg virkelig... Hvis ikke man er vild med tegnesager, og hvis man ikke ved, hvilken superhelde tegnesager man skal læse, og derved bliver jeg helt forvirret. Så kan man bare lade være med at læse Superheld-tegnetager, og så læse Fable-tegnetager i stedet for Åh, oh, okay Yeah, you plebs! Lyt <laughs> til Nikolaj her Ja, også hvis man bor i Aalborg, der er en fortrindelig tegnetagerforretning i Aalborg Åh, oh, okay Det var ikke decideret til SeaDog, bare til andre fra Aalborg Nej, okay Så hold op med at slås, læg våbenet for jer yeah. Ja, yes. for. Lige præcis Hands up, uh, read comics <laughs> det er svært at gøre med hænderne i vejret Oh, ja, Så jeg vil jeg vinde, når man lægger lydbøger, der. ned? Kan du måske mærkeligt læse en, eller få en comic på lydbog? Ja. Yeah. Ah. Pow, chi, chang. Sådan lyder Så den i den... tegnesag. Beskriv, hvordan hvad det, billedet ser. Hvad er billedet ser? Det er kæftigt dovet. <laughs> øh, Holm. Ja, Holm, du ved sgu Hva, hvad, hvad har du ja. lige spillet? Nå, men, øh, noget lidt mere, øh, velkendt til, øh. For, for jer, der lytter med, det vil nok være, hvis jeg lige mindte om, at jeg har spillet Shantae Half Genie Hero. Mm. Og hvis jeg så også lige sagde for ved ikke, 7. og 8. gang, at det altså var et spil, jeg selv øh, valgte at støtte på Kickstarter. Jeg tror det endte ud i 280 kroner eller sådan noget. Så den disclosure ud af vejen, og ja, jeg lavede et indslag til, øh, til hvad hedder det, Game Test, og det vil nok også lige få noget mere vi ud af vejen, være en smart måde lige at forklare på, at vi får spillet tilsendt, og så fremadrettet, så øh, har vi tænkt os her på GameTest, at øh, ligesom sige, at hvis det er nogle øh, selvvalgte projekter, eller passionsprojekter, eller noget andet, så lader vi være med at give det stjerner. Så derfor har jeg også bare valgt at kalde det her Chanté-indslag for en øh, GameTest-feature. Fordi det ligesom var mig selv, der valgt at sige, Nå, jeg har ikke lige fået noget spil til anmeldelse, og jeg har det her, jeg sidder og spiller, det vil jeg rigtig gerne snakke om i programmet, så det var egentlig bare øh, min idé med det og ja, det øh, min idé med featuren her i øh, GameTest med Sean Tay, det var egentlig bare at vise til jer derude, hvor hvor, hvor, hvor, hvor glad og tilfreds jeg var over øh, at have støttet en Kickstarter med et løfte om en awesome 2D platformer øh, som rent faktisk endte ud i et godt produkt, Lige hvis man sammenligner med Mighty No. 9, stor forskel, men det kan selvfølgelig variere fra person til person. Jeg er i hvert fald fuldt ud tilfreds med Shantae Half Genie Hero, og det har også lige fået mig til at gå tilbage og tjekke, og hvilke andre spil i serien kan de lige anskaffe mig, og oh, der er et boy spil og det er, det er super fedt, uh, synes jeg i hvert fald. Det er altid fint med hvad skal man sige, uh, 2D metroidvania spil fra WayForward, som måske har haft, hvor de har haft den tid, de nu har haft, uh, hvor de har haft den tid, de nu havde brug for, og også de penge, de nu havde behov for, uh, når de skulle uh, lave det her spil. Fordi der er nogle af deres andre projekter. Uh, især Turtles, som jeg anmeldt fra dem, uh, hvor man tænkte sådan, at det var nok mere sådan en. John Deal, sådan, nu skal vi lave det her spil, vi har ikke så lang tid, det skal bare ud af døren. Og det er ikke fordi, at, at, at WayForward decideret laver dårlige spil, men, øh, men man kan måske godt skænde lidt mellem, når det, er, øh, når det er arbejde, og når det når der er passion og øh, begejstring øh, involveret. Så det sidste nævnte er tilfældet med Shantae Half-Genie Hero, og det er super. Super fed musik, øh, overskuelig, og øh, Spøjs, platformning og masser af transformationer. Man kan hoppe rundt som en abe på væggene og altså af talt abe, abe faktisk. Man ja, ja, ja præcis. Ja, men, men man kan hoppe rundt som en abe, hvilket jeg ofte gør, og man kan også transformere sig om til en abe. Uh -huh. Hvilket jeg knap så ofte gør, men ikke få, så man kan transformere sig fra en abe til en anden abe. <laughs> ja, det kan man vel godt sige. <laughs> Når den siger. Okay, så for en, der virkelig ikke har nogen idé om, hvad det er fedt om, hvad det handler om, så bliver ja. jeg bare mere jeg forvirret nu. Nej, det er... Man er en half-genie. Ja. Half-genie, jo. Ja, sådan en lille... Hvad, hvad hedder det egentlig på dansk? Jeg tror ikke, at I har brugt ordet i, min, uh, i, i mit skal... indslag, men det, er sådan, det, det hedder sådan en genie. Ligesom fra Latin og sådan noget, ikke? Ja, det er, men det er lidt ja. svært, fordi han hedder jo genie. Ja, jo, det er, det er hans, hans navn, men det er også ja, snav, hans... Ja. Hvad skal man sige, titel? Eller hvad men jeg sig tror, sige. han er en ånd... Ja, det ja jeg så. men Nå, det er også bare lidt mærkeligt, fordi altså, jeg skulle vise det her charmerende platformsspil med den her lille med lille hår, der, der, der, der besejrer sin... Der, ja, også, <laughs> uha, don't get me started. <laughs> uh, og hun besejrer jo simpelthen fjenderne ved at uh, kaste med sit hår. Det, det er super sjovt. Uh, men hvordan skal jeg ligesom hurtigt og effektivt forklare folk, at hun er en ånd? Selvom hun ligner... En karakter, der er til stede. Fordi når vi tænker på ånder, så er det jo nok sådan noget... u uh, sådan noget... Over i spøgelsesgeneren. Ja. Så jeg sad lidt, da jeg skulle forklare, sådan, hvad hun var. Så lavede jeg bare en reference til <laughs> alle af dine tingene. Før nok. <laughs> det, må, det må gå. Men ja, det yeah. ligger også lidt i navnet på, på engelsk. Half Genie yeah. Hero. Det gør det. Så ikke Men ja, det kan jeg i hvert fald klart anbefales. Og til dem at der ikke støttede Kickstarter'en fra... Ja, hvad var det? To, to og en halv år siden Så kan vi jo købe det nu Ude på øh, primære platforme og pc Så Det er i hvert fald super Og okay. jeg har også øh, Jeg mener vist også jeg har øh, Adgang til soundtrack og sådan noget Fordi jeg øh, kickstarter det er Super super sprødt soundtrack Fedt. Kan jeg råde alle sammen derude til at Hver gang i føler jeg er fortabt Og øh, verden ser miserabel ud Så bare dance through the danger det er et super godt tip. Ja. Det lyder som virkelig, virkelig godt tip. <laughs> Men når man selvfølgelig befinder sig på motorvej så. ja, <laughs> <Der> erk. <okay. laughs> jeg skal måske være på. Eller i The Zombie Apocalypse. <laughs> ja. Jeg har faktisk spillet igennem den der 20 Years Anniversary udgave af Du kommer nu. Ja. Yeah. 3D. Det er den nyeste udgave. Ja. Nu 3D. Ja. Steel. Jeg er jo gammel fan af 3D udgaven. Mm. Ja, hvordan var det, det så? Mange. Jamen, jeg synes, Der øh... har fået lidt kritik, fordi lydmixer ikke er så godt i den, og det er sådan set rigtigt nok Ja, den kan de stadig... nye stemmer, Nå, hvad man siger ja, der Er der nye stemmer, men sådan, hvordan den mixer ikke særlig godt, altså ah. dynamiken er ligesom væk i det, så det, hele lyden er bare meget flad så Kan man selv fixe det? Ikke går ind i lydsætningen, og så, så op og ned? Ikke rigtigt Jo, og hvad var du ved fand... at sige, Nikolaj? Jeg vil bare spørge om det var, altså er det det værd at lave en HD-udgave af? Er det ikke stadigvæk meget fedt okay. i den gamle N udgave? Der har jo lavet en HD-udgave på en måde i formålen, jo. Yeah. Ja, den til Xbox Arcade, ikke? Ja, også den, og så altså, de lavede den der Megaton-udgave. Ja, jeg... altså okay. Vi har også snakket lidt om det før, men det hand, det, hvis man skal være kort og kynisk og meget øh, kort og præcis, så handlede det nok bare egentlig om, at øh, Gearbox-software gerne vil øh, udgive det igen. Og de, de fjernede også de andre udgaver fra digitale butikker, så... Det er jo ligesom okay. dem der har rettighederne til Duke Nukem nu Til okay. Dukes Ja Så det... det kan, jeg kan også huske at spille Duke Nukem 3D som dreng, det var mega... Mm. Mega hyld Ja ah. yeah. Så det, det, altså det fede ved den nye udgave her, det er jo, at den kom den her nye kampagne med yeah. som, er, som er lavet af, af nogle af de originale folk, nogle af de originale designer, og så også lavet musikken til... Til det originale spil. Kommer en ny hvad, sagde du? En ny kampagne Kampagne? Ah. Jeg tror, den hedder New World Order, eller New Alien Order, eller sådan noget. Altså... Har du spillet den kampagne? Er den fed, så? Jamen, jeg har spillet lige om den. Altså, der... den er egentlig ganske fin. Den er, den er godt lavet og sådan noget. Og de har jo opdateret motoren en lille smule, så den kører rigtig 3D nu. Mm. Øh, det, kunne du, ja, ja. det kan du også godt finde, fordi øh, kildekoden til originalspillet er frigivet, så der er egentlig folk, der har lavet en udga opdateret udgave af, af Engine. Så de har så lavet deres egen udgave. Efter så mange år, så er det endelig 3D. Så er det endelig rigtig træt, ja. Det føler jeg ligesom ødelægger det en smule for mig i hvert fald Faktisk, at der, at der ikke kun er tre er At der ikke kun er tre frames for de der, hvad hedder det, shotgun skydende vortesvin Jamen der er der stadig. Altså, det er de, der stadigvæk Det er der stadigvæk Altså de stadigvæk altså, stadig okay. sprites, der sprites. Ja. Men, men det okay. hvor du ligesom kan se at det er rigtig træt Det er når du kigger sådan op og ned så Fordi mm. den måde det renderede før Så det helt, når du kigger op og ned Ja, så altså, ja det er jo helt forfærdeligt det, det, det gør den ikke længere så med den nye kampagne, så kunne man også tænke, om nu de lavet motoren 3D, så har de måske lavet nogle ting, der ikke kunne laves med den gamle. Det var være plagt at tænke, men det har de faktisk ikke, for du kan sådan on the fly skifte over til den gamle, så ser hvordan det ser ud. Okay. det er fedt, når de gør det. Er men, ja. øh, at når, man kan, når man spiller sådan en hurtig udgør, hvor man konstant kan skifte mellem. Det gjorde de også med Halo Anniversary Edition, ikke? Jo. Og man hele tiden kunne skifte mellem den gamle og den nye. Det er sindssygt fedt, at de gør det. Ja. Det, er, det er sådan en lille ekstra feature, som jeg synes er cool. Ja, fordi man hvis man har spillet de gamle, så, så er det sjovt lige at gøre det sådan i gang imellem. Sådan, hvordan, hvordan lige ja. det her så ud i gamle, og så, altså, hold op. Ja, også fordi man har sådan et, øh, et drømmescenarie af, hvordan et gammelt spil så ud, ikke? Altså, hmm. jeg ved godt, hvordan Tomb Raider 2 så ud. Eller, jeg ved ja. godt, hvordan Tomb Raider 2 ser, rigtigt, ser, bryst, ud, ser ja. ud. Men jeg ved også godt, hvordan Tomb Raider 2 så ud i mit hoved. Altså, sindssygt hmm. fedt. Man, man slår også med en Chomsaus Rex og sådan noget. Det er alle ting, ser så altså virkelig ud hmm. og, inde i mit hoved, og, der er sådan tier, man skal slås med tider, ligesom også bare er sygt virkelig. Mm. Nope, nope, noget derude. <laughs> Hele spillet af firkanter, meget tydelige firkanter, så det er sådan, mm. ja, men det er, det er ikke sådan, at jeg det husker op. det. Ja. Jeg kan huske, da man XD banen bare... freaker mod i Tomb Raider 2, der den der, hvor du, hvor du, jeg kan ikke helt huske, hvordan man kommer ned under vandet, jeg tror, man forfølger sådan en lille mini-sub. Ja. Når du får kontrollen, så er du bare ude i havet, ned under vandet. Oh, Det er lidt fucked up. På en det kan gang. jeg ikke huske. Er det, er det der, hvor du, hvor du kommer ned øh, i det skib under vandet? Ja. Så du, skal der, ligesom starte, du skal vide, hvor du skal hen. Du skal starte med at svømme i en retning, sådan en skråt bagud. Oh, og finde, hvor det ligger under vandet. Hvis ikke du gør det, yeah. så så du bare enløs rundt og drukner det bare. Ja, okay. Hvis det, ikke du det møder jeg de her der efter dig først. Ja. Det er bare sådan, fuck, det er for oh, sådan det her. <laughs> oh my god, nu kommer, det, nu kommer det tilbage til mig. Det er rigtigt. Ja. Det sted var vildt fuck. Det tror jeg var et af stederne, hvor jeg har brugt mig. For at finde ud af, hvad jeg skulle. Fordi man, man skal sådan, hvis du ved, hvor du skal hen, så kommer lige med det samme, så når du stadig mest lidt energi. Jeg ja, er selvfølgelig ikke, at det er helt vildt kritisk, men du har bare så lidt tid til det, så du stadig når mest lidt energi, så du lige præcis ved, hvor du skal hen. Så hvis man bare sådan skal finde det først, så er man bare helt vagt. Det var virkelig også et sted i. Det var et vildt fedt sted i den kampagne, synes jeg. Hvad? Øh, det der skib. Forliste skib under vandet Hvor man ikke har nogen forklaring på Hvorfor badgeisen allerede er der noget, mm. øh, Og der hvor du så svømmer ud Og så er der hejer Og sådan Åh oh, man det var, det var Det var vildt fedt Ja yeah. det er fedt du fik mig til at tænke på det igen Det er kanon mm -hmm. Det er virkelig et spil Jeg husker tydeligt Også veneti, øh, mm. veneti Jeg husker nok der flere baner Det tror jeg der var Men den der, det der med Hvor man sådan Bare den der ikoniske veneti Hvor man sådan sejler rundt Og skal åbne porte ja. For at kunne komme videre hen Til andre sektioner af af stedet. Kan du huske, det? Det er også et operahus? Jeg tror, det er den sidste bane i min egen. Ja, og operahuset og Også sindssygt. Der er smadret og sådan noget. Ja, kæft, ja, ja. det er et sindssygt fedt spil, faktisk. Eller, det husker jeg det i hvert fald så om. Jeg vil helst ikke have den, den illusion ødelagt på nogen måde. Jeg har siden spillet genudgivelsen af 2M1. Det er så ja, også anniversary. For, jamen, det er sådan for 6-7 år, 8 år siden, tror jeg, jeg spillede det. Ja, er også yeah. lidt gammel. Det er også lidt gammelt, der, ja, men det var fedt. Mm. For jeg tror aldrig, at jeg havde gennemført Tomb Raider 1 i den gamle udgave. Okay. Så, så det var meget fedt at, at få lov til det igen. Eller at få lov til det, i det hele taget. Mm. Der er mange dinosaurer med. <laughs> det, det er ikke så meget. Det. Nej, det er lidt nærmest. Der er Velociraptor i. og Tjernosaurus Rex med, kan jeg huske. Ja, øh, oh, Mens den eneste Tjernosaurus, der er med i Tomb Raider 2, det er sådan en, uh, en hemmelighed. Ah, okay. Jeg for den anden øh... større simpelthen i et hånd der. Ja, ja, der er de. Der er dinosaurer med. Øh, det er sådan, man slås ikke rigtig mod mennesker til at starte med. Faktisk nærmest overhovedet ikke, så vidt jeg husker. Øh, måske er det kun og... der er bosser som mennesker. Men det er måske ikke ja, kun der er, det. der er nok nogle mennesker. Med, men i starten der slås man med, med ulve og bjørne. Og så lige pludselig dinosaurer. Og flagmusers. Uh. Ja. Oh. Men i Toren, der er der en uh, i bane 2 på den kinesiske mur, eller sådan et eller andet, hvor man går ned af en... Ned, man kræver ned af en, en, en væg. Det er sådan et sted, hvor du slås med nogle bad guys, og så øh, hiver du så øh, hangglider du nærmest. Hvad hedder det, når der er sådan en lang snor, man sådan glider henover hvad Er det ikke hangglide? Det jeg ved oh, det, det, det er Jamen hangglide, det er sådan en... Nej, det er ikke paraglide. Nej, Det er sådan noget, jeg, altså, jeg, sidder, jeg, sidder jeg sidder og gør besting og med, med fakta lige nu, så der er nogen, der kan se mig. Det der ikke. Ja. Æh, jeg kan ikke huske, det hedder. men der er sådan en snor, man skal holde fast i, og så kommer man over på den anden side. Men ja, hvis man så er i stedet tror, for det... det er klart. Det er det når du har den af vingen der. Ja, jeg over. ved sgu ikke, hvad det er. Men hvis du kravler ned ad bjerget der, ned, af, ned i det hul der, ja. så, er der en, øh, så er der en secret og en gregekaster og øh, en stor stortjørnesaftriks. Så når du så har klaret den og går ind og får de der hemmeligheder, og så når du går ud igen, så kommer der ind til. <laughs> øh. Så embryger den lige ind. Ja, yeah, det er random fact. Den tror jeg faktisk ikke jeg fandt. Det kan jeg slet ikke huske. Nemlig. Nej, men som jeg sagde før, mac bruger havde ikke så mange spillere vælge imellem. <laughs> I fandt alle spilds. <laughs> du spillede rigtig meget af det samme spil til gengæld. Ja, så skulle man så skulle man tro, at jeg blev god til dem. Det gør jeg ikke. <laughs> men du fandt himmelig <laughs> om. Ja. Nå, nu har vi Æ, jeg lige, øh... oh, undskyld. Jeg, jeg spillede jeg lige i, i dag og i går, og spillede øh, Astronea. Øh, helt nyt på Steam. Eller ikke helt nyt. Det er stadigvæk i Early Access på Steam, øh, trods jeg tror, det kom den 17. januar. Jeg ved ikke, har I hørt om det? Mm, nej, nej svar ikke. Jeg så nogle live streams okay. fra Udvikland, der der. Eller en af dem, i hvert fald. Ja. Nogle live streams. Ja, det er... Altså, det er sådan... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men det er sådan øh, spillet i Minecraft i Alpha. Ja, ja. Øh, alpha, Beta der er omkring i sin ja. tid, ja. Øh, det er sådan... Det har den samme vibe af, at du bare plumper ned midt i noget, og du ikke får noget at vide om, hvordan du gør ting øhm, Og derudover så er det så i rummet, og du skal sørge for ild og strøm. Og, og så er det sådan noget basebuilding, resource gathering, øh, som man, vi jo har set ret mange af den type spil for nylig. Mm. Øh, siden Minecraft rigtig, rigtig mange af den slags spil. Men jeg er hooked. Øh. Jeg synes, det er sindssygt spændende Jeg kan ikke helt definere hvorfor Jeg tror måske bare det der med rummet og Du kan flyve ud og besøge andre planeter og du kan Bygge en base på den ene side af planeten og så kan du Tage sådan et habitat med over på den anden side af planeten og bygge en ny base og Ja det, Men det har I slet ikke, I slet ikke fanget ned om det men jeg har kun set det live, så jeg ikke, at jeg selv spilte det Okay, det, det, synes, det, det vil være det værd, synes jeg men, men jeg tror også, jeg har det med på, til næste gang på GameTest Altså til mm. sådan noget early access uh, review shit. Mm. Øh, så jeg skal også lige have klokke nogle flere timer ind. <laughs> men, men indtil videre der der det låne. Jamen det ved jeg ikke. Der var sådan noget med... Ligesom, ligesom Minecrafts firkantethed var, en, øh, var sådan noget, der fangede ens interesse tilbage, da det kom. Ikke? Så er der noget med æstetikken i det her spil, som også bare rammer mig øh, med det samme. Og noget af, noget af tomheden, at du er på en planet helt selv, og der er ikke rigtig noget... Øhm, altså jeg vil næsten ønske, at spillet var færdigt nu, og det ikke var pre -alpha. Bare sådan, at det er det her, der bare spillet, fordi det er sådan en, øh, Det føles som, at tingene er opnåelige. Hvorimod, hvis man begynder at spille Minecraft nu, så kommer man aldrig nogensinde til the end. Fordi det er så kompliceret at gøre. Øh, og du skal... Det ved jeg ikke, om I ved noget om heller, men... Det, det, det begynder at blive en stor opgave at skulle... Opnå de mål, man sætter for sig selv i minecraft Må du ikke i slutningen? Slutningen Slutning af minecraft? Okay, Nej, sorry Jeg skal prøve at lade være Det har ikke noget med en drage at gøre Jo! Uh! kommer ind i en ny random verden til sidst mm. Jeg så at zoome ud på sønder. En med cirkler! <laughs> jeg, har også, jeg har også spillet rigtig, rigtig meget minecraft Det er også super fedt spil Synes jeg men Rammer det sådan jeg... der samme itch, eller er der sådan mere survival over det her, eller? Jeg læste inde på subredditet, at der var nogen, der snakkede om, at, at udviklerne er ved at tilføje noget, et madaspekt, hvilket jeg udebart synes var en virkelig idé. Fordi man, man har allerede det her med ilt, en begrænset mængde af ilt man ligesom har, og man skal sådan sørge for at samle ressourcer, så man kan øh, forlænge sit område af research med, med en ilt, ilt tilførsel. Øh, men jeg synes, det, det, det, det gør mange af de samme ting rigtigt, som Minecraft gjorde. Øh, med at tingene er ikke svære, men de er svære at regne ud, hvordan man gør. Og når man så har fundet ud af, hvordan tingene virker, så kan man det hele. Øh, så øh, jeg ved ikke, om det giver nogen mening heller, men, men det synes jeg, at, at det, det, det virker meget godt. Og så har den det samme, den samme, den der følelse af udforskning, som Minecraft også havde. Det der med, der er et stort ocean, så skal vi over på den anden side. Og se, hvad der er, øh, og bygge en nye base derovre, og ja, sådan. Det den, det, den samme vibe, som den del af Minecraft, synes jeg er meget til stede Det er fedt. Good shit. <laughs> The good shit. Ej, jeg vil sige, i forhold til, nu har jeg heller ikke spillet så mange af de der survival games ellers, men jeg har set mange af dem på på streams eller YouTube-videoer, og jeg synes, det her, det ser... Det, det synes jeg, det er det første, der rammer det, synes jeg. Skal vi hoppe over til nyheder? Vi talte dem op for en, der er cirka 1000. Og den første, jeg kan starte med, det er øh, vores kære, fine Dirt Rally. Fik jeg... Jeg fik anmeldt det. Fik er anmeldt det? var fik anmeldt det. Ah, det var god. godt spil. Mm -hmm. Godt rallyspil. Bare rolig fans af Dirt Rally. I kan være rolige, jeg gav det 4-5. <laughs> Please, don't kill <you> me <laughs> Jesus, uh, men det der er nyheden ved den, det er at det er også udkommet til konsoller selvfølgelig, det er også det at anmelde men uh, det får en PlayStation VR, så der i Co-Driver Mode. Oh Omg. Og okay. den Co-Driver gør selvfølgelig, at uh, man kan have en ven, fjerne, whatever, siddende i bilen sammen med en, som sidder og kigger på et kort, og så kan have, i stedet for den normale announcer der er, der siger Easy Left, så kan han så sige Easy Left. Eller bare sige hardride, og så prøver man at lægge an til det, men så er det easy left, og så fucker man helt op. Oh. Undskyld. Det lyder helt vildt fedt. Ja, det er, en, det er en sjov idé. Det, der så er lidt pussy ved den, det her med VR-udgaven, det er faktisk, at det udkommer som sådan en, en DLC, som man skal betale for. <laughs> kan I bare stoppe med det? Jo. <laughs> altså, der... der... Lige knyt en kommentar til det Jeg overvejede at købe Star Wars Battlefront her i uh, PS4's uh, januarudsal. Ja. Der er Julen, fordi det koster ikke så meget. Men mm. hvis man vil have hele oplevelsen, så skal man bruge lige så mange penge, som man mm. betaler for spillet. Dobbelt så mange penge tror jeg. Jeg tror det koster 200 kroner og sådan noget. Så er, bare... så er der bare sådan 20 udvidelsespakker med baner og våben og... Altså, det er jo helt tilgribet. Du købe bare når man tænker udgaven. på... Ja, så så jeg jo at Ultimate-udgaven til Battlefield 1 kostede. Den kostede 1000 kroner. Og sådan... What? Hele, Hvorfor? Oplev hele Første verdenskrig. Mm. Ja, ja. <laughs> Hvis jeg betaler 1000 kroner for et spil, så vil jeg også have en tidsmaskine med. Det, <laughs> kan du opleve det, jeg Lige <laughs> præcis. <laughs> det er en oplevelse. Men bare når man tænker på... I sammenligning, det også? Lad mig at snakke med mobærer, som jo primært er gratis, ikke? <laughs> Men GTA 5 inden for de første to år, da det udkom, der blev der jo tilføjet et valg af ting i online-delen. Nye biler, nye våben, nye missioner, nye Og Alting var kvitterfrit, ikke? Mm. Det var bare... Du ved, man havde betalt 550 kr for spillet. Øh, fordi man jo købte det, da det udkom. Og så en måned efter, så kunne man få lov til at spille det online. Og seks måneder efter det, så blev de ved med at pumpe nyt indhold i det. Og det gør de stadigvæk, ikke? Nu, nu er der vist kommet noget paid DLC også. Men faktum er stadigvæk, ikke? Der er... De, de, de laver nyt shit gratis. Så jeg, jeg forstår mm. ikke, hvorfor... Rød, well, nu tjente uh, Rockstar nok også rimelig godt på at udgive et spil meget sent i Xbox 360 og PS3'ens levealder. Uh, udgive det et yeah. år efter til PS4 og Xbox One og også til PC. Yeah. Men stadigvæk mm. i, til sammenligning, så er der rigtig meget gratis content. Mm. Uh, Hvorimod, altså, jeg forstår det bare ikke med de der Battlefield-spil. Det er nogen... forskellen på, hvordan deres forretningsmodel ligesom er. Ikke? Altså med GTA for eksempel, der udvider det deres multiplayer-del, hvor de har en Microsoft med i. Altså ikke, at det er nødvendigt at gøre det for at have det sjovt, eller for at vinde, eller hvor det var. Ja, nej, nej. Men det er lidt ligesom muligheden for det. Så ud fra, at dem, der spiller lang tid, der også bruger nogle penge i det. Ja. Og det, Og det der, er jo selvfølgelig også rigtigt. Fordelen ved at have den mod, mod, at de så kan lave indhold gratis til det. Også for dem der ikke ja, det selv. Det, det tror jeg bare til hver tid, jeg hellere vil have microtransactions, end jeg vil betale for hver nye Altså. Ja, yeah, altså man mindrer, det, det er selvfølgelig lidt skidt, hvis de laver sådan noget pay to win-agtig noget. Ja, yeah, microtransactions som, kan, jeg kan jo også... Jamen, vi støtte også... os, så får i den her bazooka i stedet, for vi Ja, yeah, det kan jo støtte det, os. Det, det designet. Ja. ja. Men det er jo tilbage til det, du sagde der, men, men jeg forstår bare ikke, hvorfor... Hvis sådan ting som det der VR, hvorfor skal det være en DLC? Hvorfor sætter de ikke på, at de måske ikke kan sælge flere kopier af basisspillet, når de nu har den her VIA-komponent ja, de VIA med? Ja. Jeg synes, det er som at straffe dem, der allerede har, der har VIA, og som også har købt spillet uafhængigt af, om der var en korrelation mellem de to. Mm. Øhm, så straffer man ligesom dem ved at sige, at du skal lige betale 120 kr. ekstra, så kan du få lov til at bruge dit via headset, som har kostet dig 2.000 kroner, eller hvor meget det nu har kostet, ikke? Ja, men... er lidt øh... både over, hvad man skal... Vente sig til, og hvad man ikke skal finde sig i. Men for at snakke om DLC, skal vi hoppe over til... ...The DLC That Never Happened. <gåh> og det er simpelthen uh, Dragon Age Solo åbenbart havde en... Uh, en større... Uh, ...expansion... ...under sådan opbrug, i hvert fald i pre-production. Mhm. Mm der hed uh, Exalted. Men det blev desværre lidt sådan ned. Ja, der, der står sådan lidt hints om, hvad den, hvad den drejede sig om, men jeg aner intet om, det fordi jeg ikke spillede turen. Så der står sådan lidt, at det skulle handle om den her fraktion. Okay. Mm. Ligesom. Det siger de ikke noget med, at det vil, øh, have, det vil være meget relateret til nogle af de historieideer, de, de havde til 3'eren? Inquisition øh, Jo, det kan godt passe nu, at man gik videre til, men der var vist også noget ja. fraktion, der var i 2'eren, det ligesom ville på os i den okay. Men grunden til den, de ligesom ikke blev til noget, det var fordi, at de åbenbart skulle sætte sig med ind i den her Dicers øh, motor, der hedder Frostbite til, øh, ja. Som den, de brugte til det næste spil den, der også bliver brugt til battlefield. Du snakker om Dragon Age 2, sagde du? Ja. Det der hedder Origins, eller hvad? Nej, det er Nej. det første. Dragon det Age første. 2, det har bare totalt. Okay. Hintet er totalt, <laughs> der står efter navnet. Jeg ved <laughs> heller ikke, hvordan de kunne være så inkonsistente. Det er sådan, Dragon Age Origins, okay, fint. Det er her, det starter, og undertitlen har også noget med sådan, præmisset øh, i, i spillet. Det, det er noget med det, jeg gør. Og så bare sådan... Vi laver en efterfølger sådan et år eller halvandet efter Dragon Age 2 Fint nok så får vi backlash Så tager vi os lidt sammen Bruger den her nye motor Super Hvad gør vi så? Dragon Age 3? Nej, Dragon Age uh, Inquisition Tilbage til undertitlen Ja, tilbage til undertitlen Det var jo et, det første Dragon, Dragon Age Origins F Kæft mand, det forelskede jeg mig også sige. Mm. Øh, jeg har aldrig gennemført det Men det havde, som vi snakkede om tidligere i et af mine yndlingsspil, Night of the Republic, der mm. har den super meget den samme vibe, bare en fantasy setting, i stedet for en ja. Star Wars setting. Og når sådan... hvis man skulle arrangere fede settings, så er det Star Wars, og så fantasy lige nedunder under, eller Nej. et eller andet, ikke? Ja. Og så western ned bagefter, ikke? Så, så, <laughs> så kører vi. Ja, um... Origins, det var sådan en dejlig, gammeldags throwback. Sådan, ja. Ikke noget negativt ment der, det var bare... Turbaseret combat, <laughs> yeah. og, og et party, ja. som du skulle administrere, ja. og... Skal sige? Det, altså det er sådan stra øh, strategisk combat, øh, hvor man yeah. kan pause sådan meget taktisk. Yeah. taktisk ja. ligesom, ligesom Knights of the Republic. Præcis. Yeah. Det var da ærgerligt for Dragon Age 2-fans, men på den anden side, så er det nok også... Altså, når man sådan ser i det store hele med Dragon Age 2, så ville jeg måske tænke, at det var en god idé, når de stod mellem de her to valg, at ligesom sige, vi fokuserer på det næste. Fordi med alt det backlash, som... Drang Age 2 havde fået, så, tror jeg, altså, så var deres energi nok bare bedre brugt med som ligesom at lave en endnu bedre efterfølger øh, til, det til den skuffende Tænk På deres skadesalg måske? Jamen det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske bare, folk vil tænke sådan lidt, hvad er pointen? Hvorfor bliver I ved med at udgive? Uh, expansions, det er et spil, som var lidt uh, pinet på nogle områder Altså, det solgte ret godt uh, Kan jeg forstå, men uh, Men jeg tror bare, det skuffede så mange mennesker, at hvis de fortsætter med ligesom, at udvide det spil, at, så ville interessen nok falde Det lyder ikke helt usynsynligt det, det er også det, det endeste, vi kan gøre, det er at gætte, fordi at, uh, ja, det, det blev jo aldrig til noget men øh, noget, der faktisk bliver en realitet, det er øh, to udgivelsesdatoer, øh, der er blevet annonceret for øh, to spil hver sin chancer. Så lad os lige til dem. Det første det er Prey-rebootet. Øh, der, der var jo originalt planer om et øh, Prey 2, hvor man var en hussør øh, ja, Men det skal ikke være længere. Nu skal vi ud i rummet, og det minder om øh, system-shock og alt det her good stof. Så uh, Prey Rebootet uh, udviklet af folkene bag Dishonored Arkane Studios Det er nu blevet offentliggjort, at det kan man se frem til uh, Den 5. maj her i år på PS4, Xbox One og PC Og vi har vist også tidligere snakket om at Arkane Studios Prøver, uh, prøver deres bedste uh, Eller gør deres bedste for at forsikre os PC spiller om At uh, den her Prey uh, PC udgave bliver ikke en katastrofe ligesom Dishonored 2 nu siger du et reboot. Det har da ikke noget som helst ja. at gøre med det gamle Prey. Nej, det men gamle, altså, Det gamle Prey, der må det er den der med Indianerne og Boone og... Ja, ja, og shit, nu går jeg bare ud fra, hvad, hvad, hvad udvikleren øh, fortæller offentligheden. Altså, jeg, jeg, er okay. også, jeg er også enig med dig i, at, at det ikke har noget som helst at gøre med det første spil, og, og den serie, som Prey havde i gang øh, Men, altså, det, det er jo spilindustrien, de skal... De vil, de vil åbenbart gerne lave et First Person Shooter, der minder lidt om System Shock, og så tænker åh oh, nej, hvad gør vi? Vi, vi tager den her øh, Prey-serie, øh, tager det navn, fordi at det ejer, øh, hvad hedder det, Bethesda, eller Cinemax, eller hvad de nu hedder. Øh, så. Ja, jeg kan godt huske, jeg så traileren til det første gang. Det var, det var længe siden, jeg havde haft sådan wow! Det ser, <laughs> altså, der er super hyped for det. Det ser sindssygt fedt ud. Det andet uh, spil, der også har fået en udgiftsstatus Det er noget, jeg er vældig begejstret for Fordi der er jeg lidt uh, En ekspert Eller ikke ekspert, men i hvert fald entusiast Og det er Tekken 7 Det har nu været ude i arkaderne i lang tid Og Japan, åh De sidder der med joysticket og trykker på arcade -tasterne. Men nu kan Den, uh, den, den, den simple pøbel Også uh, se frem til Tekken 7, når at det udkommer Den uh, 2. juni men til dem af jer, der savner hende her Elisa, øh, Eliza øh, Den kvindelige vampyr Fra Tekken Revolution Så kan man øh, pre-order Tekken 7 øh, Og simpelthen øh, få hende med Det er ikke blevet bekræftet eller afbekræftet Om hun vil være tilgængelig senere Men... Det er en mulighed, hvis man Savner hende gerne stik tænderne i hende eller sådan noget Jeg ved ikke Huh... Ja, det er varmt af ind. Dog kan jeg hurtigt sige At... Øh, Harada... Øh, ...produceren og idébanden bag Tekken. Uh, jeg ved desværre ikke helt, hvilke Tekken han er sådan director for... ...men jeg tror i hvert fald, at altså han har Tekkens svar på et Boone. Uh, han har i hvert fald været på Twitter og, og sagt, at uh, han refererer indirekte til Street Fighter 5 ...og siger, at uh, ud fra hvad han har set der, så vil han ikke udgive et, uh, et, endnu et fighting-spil... ...som simpelthen ikke er klar og ikke har det indhold, som det burde. Så derfor er det nu blevet udskudt til... 2. juni, og øh, derfor øh, betyder det, at, at de kan udgive det til den tid, og så der ikke være det øh, de cut content, eller måske den dårlige, de dårlige loading øh, times, som øh, de stod og bøvlede med øh, tidligere i øh, udviklingsfasen. Eller i udviklingsproduktionen, eller hvad man skal sige. Så øh, jeg er i hvert fald glad for, at, at de ikke ligesom vil... Øh, ved, ved, ved, ø, ved øgelægge den her øh, der det, fighting game community og, og, og de er og ligesom prøver at holde liv i den her genre som desværre bliver mere og mere niche eller måske bare ikke klarer sig så godt sådan rent salgsmæssigt og økonomisk øh, så er jeg i hvert fald glad for at de tager den tid de har brug for, øh, selvom at jeg synes det er dybt amatøragtigt at de annoncerer udgivelsesdatoen og ikke rigtig klar på noget tidligere tidspunkt, at spillet er udskudt, fordi juni 2017, det er altså ikke tidligt på året, guys. Det er anden kvartal. Ja, det er det bogstaveligt talt den 6. måned, ikke? <laughs> jo, jo, det er det. Ud af 12. <laughs> det, er det Jo, jo, jo. Det, det. det, som man kan være kritisk overfor for, øh, over for, øh, over for Namco og Tenkenhold, det er bare kommunikationen. De, okay. det, var, det, var ikke, det var ikke i går eller i sidste uge, at de fandt ud af, at de skulle udskudde det her. Det nægter simpelthen, hans Jeg har faktisk lige en til en nyhed, vi snakker om tidligere. Kan du huske, vi snakker om ja. en bestemt japansk kendt udvikler? Lidt af B-titler, der mm. så ud til at stoppe med at udvikle spil. Swearie? Lige præcis. Uh. Så har du måske også hørt den nyhed om, at han egentlig ikke stopper helt med at lave spil. Han starter bare sit eget studie i stedet for. Nå ja, for fanden. Hvis der der hedder White Owls, og så kommer der til at udvikle et spil der, i stedet for. Det var ham, der okay. havde lavet uh, Deadly Premonition til vores kære lyttere. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Eller han det til alle, men det er sådan, at så vores kære lyttere vidste, hvem var. <laughs> <laughs> jeg er også glad for, at jeg kan få, få at vide, hvem han var. Det er godt. Kære mm -hmm. Og så har jeg også en uh, lille opdatering på de her awesome games. Done quick. Jeg ved ikke, om I at se noget af de livestreams, de holdte. Men og jeg, jeg der er også glad i historien. her. Speedrunners, De nåede åbenbart op til... Over det er nogle dage siden de sluttede, men de nåede på 2,2 millioner dollars. Nej. Nice. Det de er sammen. Det, det er så fedt, da de er begyndt på inden for de to år. Sådan virkelig at lave et overskueligt schema så man ved, hvornår man skal sætte sig til at se, øh, øh, sætte sig til, til at se det på Twitch for at fange det, der er fedt. Mm, okay. Jeg kan ikke huske, hvornår de gjorde det for første gang. Det var måske i sådan eller 4 år siden. Det ved jeg, ikke? Så man kan sådan en schedule ud, hvor man kan se, hvem der er. Jamen, det ligger lige på deres hjemmeside, så man kan se, hvornår, de, hvem spiller. For i første år, jeg så det, der var, der, ikke noget... der var et schedule, men det var ikke særlig godt. Fordi de har bare virkelig gjort godt nu, hvor man kan overskueligt få et overblik over, hvornår man skal sætte sig til at se det. Okay, så man lige få det jeg er... jeg er. stor fan af det. Jeg synes, det er så sweet. Mm. Øh, jeg så en gennemføre Skyrim på sådan to timer, for eksempel. Altså, det er kanon. Mm. Okay. Øh, Jamen det er, det er sådan noget med, når man kommer op til High Throthgar, så kan man stå ude foran mm. og lave det helt perfekte hop så glitscher man sådan igennem væggen og så springer man over hele, hele ned og finder det der horn øh, og snakke med delfin. springer man over hele den sekvens, for eksempel, Sindssygt fedt. Mm. Øh, jeg er stor, stor fan af de mennesker, der dedikerer så meget af deres tid til at sidde og, og nørde ud på et eller andet obscurt obskur, spil. Men du plejer så, Kataston, at regne ud af mest at se de spil, du sådan, selv har spillet os, eller? Nej, mest dem jeg er interesseret i, fordi der er ikke nogen, der gider at sidde og se øh, øh, øh, nogen gennemfører spil, som du ikke har noget forhold til. Altså, den hmm. ene ting er at se en platformer. Ikke? Jeg har aldrig rigtig spillet det der Donkey Kong-spil. Uh, jeg kan ikke huske, om det var til Super Nintendo eller til uh, Nintendo 64. Den der platformer med... Uh... Må sige, det var til Nintendo 64, 60, ikke? Jeg må da sige, at du siden det er Super Nintendo. Jo, men jeg er det ikke. Er... Er der ikke en 3D-udgave fra siden, hvor man skifter, hvor man er ja, dunkkong, og så kan du hoppe ned i tønderne, og så kommer Diddy Kong ud eller sådan noget? Det er super danskende udgave. Ja. Oh, okay, whatever, men du ved, en platformer som det, ikke, ja. det kan man overskue. Øh, og Jeg så også nogle spil, Castlevania, som jeg heller aldrig har spillet. Mm. Øh, det kan man overskue og forstå, men når de sådan beværer sig ud i sådan nogle vanvittige 3D, et eller andet obskurt, som ingen ved, hvad man er, men som den her ene person er verdens bedste spiller til, øh, så, så kan det nogle gange være svært at og få et godt overblik over noget som helst at forstå på, hvornår han gør noget fedt. Øhm, men, men det der, der er fedt med det schedule, så kan du sådan sætte sig til, så ved du... okay klokken 10 i aften, så kan jeg se en gennemføre Skyrim og sidde og snakke om det, og... og okay, der er 5 fyre der gennemfører Celta, den, den er den dato... og så kan man sidde og se alt det der Celta-shit, øh, bliver gennemført lynhurtigt. Øh, det synes jeg er kanon. Ja. Jeg er ja. fuldstændig i det schema med at hun tunede bare lige hen på, det sådan en random gang imellem yeah. Nogle gange var de spillet sådan nogle, nogle fan-made spil Altså, Og sådan nogle indie-spil Ja yeah. Ikke var sådan voldsomt kendt, det var også en lidt mærkelig siddet gik på Altså, de er selvfølgelig dygtige alligevel, og det så ud til at være sådan meget, meget meget svære øh, platformspil de kunne hoppe igennem, men det er jo ikke yeah. Der mangler ligesom et lidt andet, hvis ikke man selv har noget forhold til spillet spil, så siger Ja, det, det er jeg helt med på, det synes jeg nemlig også øh. Men der er stor, stor thumbs op til de guys det er, det er community at være en del af uh, Der var stadig der var folk der konstant prøver at slå rekorden i at gennemføre GTA San Andreas Hvor der er regler for at man ikke må save, og man må ikke dø, og man må ikke noget som helst der, altså... All you had to do was the damn train CJ! <laughs> <laughs> Den mission er nok jo et men Jeg kan huske uh, missioner i uh, San Fierro som må være så bare var sådan en totalt glitch i hvor man kommer ud og møder fem guys og skal dræbe dem. Eller hvis man skal gennemføre spillet 100% og skal klare Zero-missionerne. Ej, mm. ah, okay. Jeg tror, at jeg set en oh 100% God. gennemspilling af 3'erne. Ja. Mm. Det ser lidt sindssygt ud. Jeg tror, at jeg så rigtige, hvor han sad og lavede de der sidemissioner med taxi'en og med... Hvad hedder den? Ikke hospital men uh, det hedder en ambulance. Ja. Yeah. Og det lige skæret? Jeg tror, du skal 12, du skal op på for at få den sidste bonus. Ja. det er også en af de ting, man skal gøre, hvis man uh, speedrunner San Andreas, så er det vigtigt at gennemføre missionerne så hurtigt som muligt, så ah, du får mere liv Ja, ah, okay uh, yeah. Det kan måske også være en fordel, hvis man gør dem tidligere, og man ikke har... Jeg kan ikke huske, hvordan der i San Andreas, man også løser op for verden der, det gør man nok ikke, det er nok bare det hele til at starte Jo, det gør man, man, ah, okay. man løser op Man kan ikke komme ud af Los Santos i starten, synes jeg, hvis jeg husker rigtigt Okay Eller så kan man komme ud af Los Santos, men, men brugerne, uh, der er belejligvis bruger over til... Uh, Nevada, hvilket ikke giver nogen mening, men det er der Og hvis der er sådan en stor brug over til San Francisco, Dem kan man ikke komme igennem i starten Før man bliver smidt ud af Los Santos Det var nogle af mine favorite games i lang tid Okay Det tager San Andreas Jeg kæft det er godt Nice Ja, pretty good, må man sige Har du spillet teatatsu så? Nej, okay. det Den har port er en... Øh, altså den kommer også, den også til PS3 nu Den har port er et mobilspil ja, mobil Jamen det, det men øh, på det tidspunkt, der, øh, der, var, det, der var det region Så jeg kunne ikke få det til Xbox 360, selvom jeg gerne ville have det Så? Altså, det er måske 4 eller 5 år siden øh, igen Ja så kan er, er jeg i hvert fald huske meget tydeligt At det var ikke tilgængeligt i den europæiske øh, Xbox Live Shop så jeg kunne ikke købe det. Hvis det havde været tilgængeligt, så havde jeg nok købt det. Bare for at det. er not. Jeg har tilgængeligt de der elendige... Liberty City Stories og Vice City Stories, som er... Hey, hey, Hold nu op. Ja, det er PSP-udgaverne, men jeg har dem i PS2-udgaverne. De er umulige at styre. Det er helt af det. Det eneste, jeg var tæt på at gennemføre, det var Vice City Stories. Men der kom jeg til en mission, hvor det var fysisk umuligt at gøre noget det Er det en melakopter Inkluderer det en pool? Æh, det kan, nej, det inkluderer en bil, der kører meget hurtigt, og så man har et maskingevær på toppen af den og skyder med den Eller et eller mm. æh, det, Hvor jeg bare kan huske at jeg det tre gange, og frameraten var helt helvede til Selv på PS2? Øh, What? Ja, specielt på PS2 wow. det, det, det, det var ikke optimeret ordentligt et eller andet det, det, det, ja, okay. det virkede i ikke særlig godt jeg har i hvert fald Vice City Stories til PSP. Jeg synes, det var sjovt, selvom at styringen og det der gamle hvad skal man sige, sådan, GTA 3, Vice City og San Andreas øh, log system og alt det der, det var, det var, lidt... Det var lidt gammeldags, men de skulle ja. få det til at fungere på PSP, og ja, det lyder da ærligt, at PS2-udgaven ikke ligesom bare optimeret til sådan, nu har du en fucking controller. Nej, ja. nej. Det... På ingen måde. Det var det, jeg går ud fra, at det spiller værre på PS2, end det gør på PSP. Wow. Så derfor, der hvor jeg har besluttet, at det spil slutter for mig, det er en mission, hvor man skal beskytte Phil Collins. Åh. Oh. Øh, så, so så skyder jeg ham bare i stedet for, og så ser vi så spillet overstået. Det er din slutning. Nu, nu yeah. har jeg vundet. Phil Collins han my, dør. My story. What? Phil Collins, Phil, Collins skal dør Phil Collins dør i 85. Collins det Collins dør i 85. Det skal leve, man. Must live. Nej. Ej, det Time jeg, det Paradox. Det bliver <laughs> <det blev> vi <laughs> nok aldrig enige om, hvor har uh, han døde i 85. Han har ikke okay. lavet noget som helst. Jeg vil gerne undskylde uh, til vores lyttere at uh, vi har fået den her ind som ikke er blevet godkendt anmelder i, i game test. <laughs> det er simpelthen, ikke, hvad han er. Det, det går dybere. Coming altså, in the air tonight. Uh, nu, nu stopper du, nu stopper du. Holden. Lige nu. Nu stopper det. Den sang findes ikke. Nej. Det er en konspirationsteori. Ja, uh, Collins Collens, han, uh, han har faktisk aldrig nogensinde sunget noget. Hvad? Kan du komme ud, mand? Kan du komme ud? Vidste du, vidste du, Hoff, at uh, Phil Collins er en uh, fantastisk trommeslager? <laughs> ja. Vidste du det? Er du vil med, hvad hedder den hedder Gabriel. Peter Gabriel. Peter Gabriel, der. Ja, nej, men uh, Phil Collins har spillet trommer på nogle af mine yndlingsplader. Ah. På uh, de tidlige Genesis plader, uh, Selling England by the Pound og Lamb Lies Down on Broadway. Det er uh... Han tænker, det er en de af, af de bedste det <laughs> bedste Han har sunget, sunget kor øh, Men det snakker vi ikke om Og der er et enkelt nummer på Selling England By The Pound som ikke findes øh, Så kan du selv gætte hvorfor det gør det øh. <laughs> Men det øh, er virkelig god tromslag <laughs> Helt forkert Helt forkert mm. Har jeg egentlig hørt om det her udfald der har været øh, mellem Eller ved Playdead I Playdead Under Playdead Ja det har jeg hørt lidt om Det Desværre danskud, virkelig ser jeg Artiklen er øh, abonnentkrævende det, det, det stod der godt nok, men jeg kunne godt læse den, Jeg ved ikke, I lov for ja, jeg kunne ikke Nå no. I får ikke min penge I får ikke din penge, sådan er det. <laughs> men, men der er jo penge involveret i den her sag, jo. Ja, det må man sige Altså Plated, det er ja. jo den her lille danske udvikler, der har lavet Limbo og Insight Som Og der har jo åbenbart været udfald med de to Med de to skaber af af firmaet Og jeg kan faktisk godt oh, huske man. At den ene gik ud af virksomheden For noget tid siden Den nyhed tror jeg egentlig også Jeg kan ikke huske om vi havde den eller om vi taget den fra Men det viser sig så åbenbart at der har været stridigheder blandt de to ejere og der Virksomheden Der var en der synes, det gik for langsomt med at få lavet nye spiller mm. For man <clears throat> Jeg kan ikke bare lave shit i på et år Kan du lige skynde lidt Bare lave okay. en DLC hurtigt Godt så got make them got make that dough gotta make that dough Så øh... Ja, der kom lidt splidigheder i forholdet, så at sige, og de var, havde vist været uvenner sådan et, et år inden Inside udkom. Jeg forestiller mig, at det sådan lidt presset at både skulle slås med en medejer, en virksomhed, man arbejder i, og udvikle spil på samme tid, men altså, det ser ud til at løse meget godt. Det vil selvfølgelig være det, for det var det, der gav den kreative kraft saft til at lave Inside. Ja, det er så klar. fint. Så med det der endte ud i, det var egentlig, at øh, der var strid om hvem der Fik lov til at eje væk når de gik fra hinanden Og så fik den ene så lov til at købe den anden ud Så øh, han så så afsted med 50 millioner Holy crap ja. er, det, er det de der to, amt Jensen, eller Arnd Jensen og Dino Christian Patty Ja Hvem er det har så skrevet det? det må være ham der ikke er, lad se gang. Ham der ikke er Arnd Jensen Så okay. Dino Patty Dino Patti. Det er lidt men jeg tror også, at Stino Pachi, han har han ikke også lavet sit eget andet studie, måske, startet op hjem? Det ved jeg delen, de ønsker, ikke. Men øh, jeg synes, det er super fedt, at vi har sådan, i vi lille land, ikke? Men at vi har sådan nogle ting, som played at, uh, også Killu her i Aarhus, og... Øh, hvad hedder det? Jeg glemmer for altid, hvad de hedder, dem, der har lavet Hitman. Io Interactive. Io Interactive. Det hedder Skuenix. Nå. Nå, ja. <laughs> Jeg har været på IO Interactives kontor engang Okay Det var fedt, jeg spillede det der Hitman, nye Hitman spil før det udkom. Var du inden for Voice Active Hitman eller hvad? Ja, ja det, det er faktisk mig der ligger stemme til hver eneste franske person i Paris-pane <tus> <tus> <tus> <hæmmen> <hæmmen> Fedt Nej det er det ikke, det er en løgn Ej det var bare en fed oplevelse ja. God kantine Jeg må lige da igen, fordi <hæmmen> Så. De, de, har, de har jo hintet til deres næste spil som virker umodelig tidlig i forhold til 200 for for Limbo til Insight. Ja. Og der kan et lille fint billede ud af det på Twitter. Jeg ved ikke om det måske er noget, hvad hedder det? Så ja. Jeg så godt, der var et Twitter post der. Men det ligner lidt sådan lidt af den stil de har i forvejen med sådan forholdsvis grå toner, ikke? Sån, ja. hvidt, lidt så hvid, i blandet sammen sådan lige en astronaut eller en eller der der kigger Nej, på slag længere ude i horisonten, ja. og så har han sådan en en en, en, en falsk skærm i laserhængende bag sig mm. mens han gå ind over sne måske Ja, han vil ikke en astronaut, så han en faldskærm på? Jo Jo Ja, det er <laughs> det Halo Jump stemme, Halo Jump, kan jeg love for High Altitude uh, Low Orbit, eller hvad det hedder Okay, jeg skulle til at sige, at Master Chief havde sgu da ikke nogen fucking... Hold'em, Halo Jump, hvor er det derfra? You got this bro Det ved jeg det, ikke? point Uh -huh. oh, ja, ja, ja, selvfølgelig. Milkies er så lidt træ. det 3. Hey, det, det, det er det er klart Milkies er det 3. For mange år siden. Snake Eater. Ja. Hmm? Operations Eater. fucking det bedste goddamn spil jeg har spillet i lang tid. Af jeg spillede det første gang. Nu kommer bare frem til nye favoritter, så når 5. minut, så nej, jeg blev kom lige tank op det der spil jeg spillede. Ja. Det er det bedste. Spil. Oh, jeg har der spillet med en bare min styre. <laughs> Det de sagde jeg det aldrig, jeg, jeg kun havde, men... Øh, altså okay. i forhold til... Jeg, jeg tror aldrig, jeg spillede Snake... Øh, ...hvad hedder det, mælke, så det tre der det udkom. Jeg spillede det mange år efter. En øh, hmm, HD ikke den Nej, nej, på PS2, dog. Okay. Var det så jeg den er er der Subsistence, eller hvad den havde? Sub... Hvad hedder? Jeg... det? Var det, en, var det en europæisk udgave, eller var det bare... Sino udgave? Er det Substance, eller Subsistence, den hedder ikke? <laughs> det er blank. Det er blank. Det substance jeg jeg er det tøren, øh... der hed det? Er det du spiller en, en udgave købt i Danmark. Ja, det er sikkert. Det kameraer, havde, var det kamera du havde. Var det sådan fra oven, eller var det bag ham? Det er så Det skulle det begge dele. Der er nogle baner, hvor man ser ham bagfra øh. der Er der nogle baner, hvor du ser ham? Altså, det var ikke helt op fra aldrig nogensinde. Så er det sådan, det den er så tyske, Ja spiller. Ja. Det er den det der, I den, der havde det traditionelle ja. kamera, var det bare sådan ovenfra. Okay, det lød sgu ikke noget. <laughs> det kan jeg så godt gætte, det tror jeg. Jeg kan huske BOSS FIGHTS, BOSS fightsene. det er et flot dansk ord <laughs> Jeg <kan> husker <laughs> mange af de fede BOSS FIGHTS mm. yeah. Det er et godt spil Det er et godt spil ja, jeg, jeg synes også, Jeg synes faktisk ikke, du kan eller bare sige godt spil Jeg synes, det er et MEGA godt spil Jamen, det er også <laughs> Jamen, det, det, det er et MEGA godt spil, det er godt spil. Ja. Hvor Mellet giver større to tvang, der til at høre på en eller anden år Står og Raiden hele tiden så. Jeg tror faktisk, ja. vi skal have øh, dig og Peter samlet Peter Børto samlede på en podcast en Jeg kan forstå, at I er uenige om mange ting. Jamen han er, han er, han blive blive er et stort fedt svin. Jeg ved ikke, om han nogensinde har hørt det. <laughs> wow! Jeg, det føles som, at hver gang jeg siger noget, så siger han nu, nu synes jeg, at du skal høre fra mig snakke i fem minutter om, hvorfor du tager fejl, Nikolaj. Nå, okay. <laughs> det er jo sådan, at man snakker med alle Nikolaj. Jamen det ved jeg da godt, men jeg synes, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal være uenige om alting. <laughs> men det er jo sjovt! Ja. Han, han, han er vild med Raiden eller hvad? Han er vild med uh, Melchior 2 i hvert fald Melchior okay. Jeg er også vild med Melchior 2 Men det er mest den der prologer man spiller som Snake Jeg er vild med Ah, okay Nej, jeg, jeg kan også faktisk øh, Jeg kan også ret godt lide øh, Thor'en, jeg synes bare at træerne er så meget videre. Det er faktisk fordi der jeg spillede træerne oprindeligt Der var ikke så vild med den egentlig Jeg vil okay. simpelthen, hvad der galt med Det er første efterfølgende, at jeg har sat sådan en rigtig pris på det Man kan spise slanger det er også starten på The Big Boss Story. Ja. ja. Det, det er så det... Prequel. Jeg, jeg bliver så goddamn forvirret over den måde japanerne fortæller historie på. Jeg kan slet ikke følge med. Historien i tværen? Jamen bare sådan, altså jeg... Hvad skal en man sige? historie. <laughs> ja, det siger jeg heller ikke. Det er ikke jeg. jeg siger bare... Den måde de fortæller historie på i spil. Specielt Nå. i... Er det ikke Kojima, han hedder i, jo, jo. i, i Metal sagen. Det ja. er sindssygt forvirrende. Jeg har en kammerat, der altid ender med at forklare mig ting, fordi jeg forstår dem ikke rigtigt. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke forstår dem, men det gør jeg. Er det ikke bare, det ikke bare fordi der er så meget snak? Så, meget, så lange øh, dialoger? Nej, det, det, dem plejer jeg synes er meget fede. Det er mere det der med, hvor ting ligger hen i tidslinjen, som jeg har svært ved at jo, rigtig, sådan, jamen, ja. forstå. Det er nok mere øh, bare en konsekvens af, at han ikke rigtig gider at lave flere spillelsen efter det, det første, og så altså. efter to råns, ej, jeg gider ikke lave flere spil, så laver han tre så ej, nu, nu er jeg færdig, er jeg skal lave Bion, hvor skal opsummere det hele, og ja. Jeg tror, vi det må... Vi er lave en podcast special en gang, hvor vi sidder og snakker om det, tænker jeg. Vi bare snakke snakker om Mælke. Ja, så må vi lige spille noget råns først, og så må vi sidde og snakke om dem. Fordi nu skal vi vide med de vi så... kære nyheder jo. Ja, undskyld Du ved, hvad der sker. Nyheder, nyheder. Har I hørt, at øh, det er lille fine studie, der har lavet DJ Hero og det nye Guitar Hero, der hedder Guitar Life, øh, mm -hmm. det er dem, der hedder Freestyle Games, de er rent faktisk blevet opkøbt, virksomheden. altså før blev den ejet af uh, Activision, og nu er den opkøbt af uh, Ubisoft. Oh. Det er der, from et eller andet into the fire, hvad fanden man siger? Uh, from into the front the pan. Planes. Into the fire. Ja, uh, yeah, præcis. Det, det er faktisk lidt sjovt scenarie. Jeg, jeg kan ikke lige sådan selv huske, at jeg har set det før, men det, det har sikkert været der. Det der med, at et succesfuldt studie, der ikke er blevet lukket eller noget, men faktisk blev købt fra en udgiver over til en anden stor udgiver. Mm. Altså... Det er heller ikke en handel, der giver meget mening på en eller anden måde. Nej, fordi mm. hvad har Activisten gjort? De sådan en sådan, pssst, hey, hvis nogen vil gerne vil købe dem her, så kan mm. I godt for få studiet. Vi er så tæt på at likvidere dem. <laughs> ja, og og, og hvad skal Ubisoft med dem? Jamen det er tro, Man skulle tro, de havde nok uh, IP. Jeg har måske brug for flere, der kan lave et eller andet open world noget Al de der freestyle games, det er åbenbart sådan hjulpet lidt forskelligt med ved hånden med forskellige Call of Duty titler under Activision, og så har de selvfølgelig også lavet de titler, som nævnt uh, Ja, som, som smash hit, DJ Hero Fantastisk <laughs> Har I nogensinde DJ? prøvet det? Pissegodt Mener du det nu? Uff, mm. jeg, jeg, jeg kan ikke mærke din sarkasme igennem det her <laughs> Jeg ved ikke, det havde noget specielt Jeg ved ikke helt, jeg har prøvet det jeg hedder det ikke, men uh, du må gerne lige okay. sige, hvad du synes om det Nej, jeg, jeg har prøvet det en gang, i, ah, okay. jeg, jeg prøvede en gang i en GameStop og tænkte, det her det er for griner. <laughs> hvis nogen købte det her til mig, så ville jeg synes, det var mega sjovt, men jeg har aldrig nogensinde vil gerne var. låne mit, hvis du vil, jeg har det til tre til Det vil jeg, gerne. Altså, jeg har, øh, okay. altså jeg har sønderen, jeg har hver eneste Guitar Hero spil, der udkom til PS2 Og jeg har to <laughs> guitarere <laughs> øh, altså, Fedt Jeg der... synes, det er pisse sjovt at spille, jeg synes også, at det der DJ Hero virkede meget griner. Altså controlleren og Altså, at det er så anderledes end de andre lydspillere, egentlig meget sjovt synes jeg Ja Og så nogle gange, Hvis man lige ser der sværdesgræn lidt op, så er det også lidt sjovt ligesom sidder og går lidt rundt med det der Men jeg er ikke så meget af det sådan her DJ'et kultur, må jeg om Jeg vil bare sige, er en af det mest unødvendige titler Det er det mest unødvendige titler, der nogensinde er <laughs> blevet udgivet, synes jeg Men jeg tror bare, det, det der med DJ, altså, det er jo bare sådan noget mashup af forskellige numre, ikke? Det er jo det, det er bare en kultur, der er stærkere i USA end i resten af verden vi godt, Nej, nej, jeg tror sgu ikke jeg tror, DJ Kulturer stadig stod i Tyskland. Altså det er godt lidt dum techno, men det er noget helt andet okay. end DJ kultur okay. Altså DJ kulturen så tager du bare to færdige kunstners værker, og så matcher du bare deres beat per minute, og så lupper du dem fra og frem og tilbage. Yeah. Ja. Og jeg synes, det er okay, så Jo, jo, jo, men jeg... <laughs> altså, du ved ikke. Jeg forstår bare ikke, hvem der har tænkt, at det var en god idé at lave et spil til lige præcis den nische. Det føles sådan lidt som, spillet du aldrig har drømt om, at du havde brug for, og som du heller ikke har brug for. <laughs> Altså ja, men det, det er noget sjovt i at gøre det livet, så skal sige. Jo det, jeg, heb, jeg, hørt, hørt helt. Altså som sagt, jeg prøvede det også i en GameStop og ting. Ja. Hvis nogen gamer det her, så vil jeg ikke ikke spille det. Altså så vil jeg så. Altså... Og så nogle gange når den lige skifter over til en god sang i den her matchup. Match up så er det sådan, øh, hey, fedt nu det er det en god sang igen. Åh, kan det gå til den anden, okay faner? Hvad er endnu en god igen? Og så andre gange så lyder det bare sådan helt alvoret, sådan, hvad fanden er det? Tænkt, det, det tæt, de, tætte så nummer sammen. Ja. Altså. Men jeg tror også bare det bliver sådan et øh, understøttende udvikler ved de andre, hvor de så bare hjælper deres med. At... Lad os se en gang. Der står noget med, at de skal hjælpe Ubisoft Limington og Reflections, <clears throat> så de kommer til at arbejde på The Crew og The Division. Okay. Så det er et amerikansk øh, baseret firma, der skal hjælpe dem derovre. Ja. De er det er hos, øh, Division, det er i Europa, med... De har haft nogle udviklere i Europa, for de har jo. De har en. Det er en svensk udvikler, Massive, Der har lavet The Division Okay, jeg tænker også på dem der har lavet Valiant Hearts Det er også et uh, fransk firma Det er rigtigt, Ubisoft Det er rigtigt, Ubisoft. Ja, Ubisoft. Ja. Rigtig. Ubisoft er selvfølgelig Men, hvad... Er de franske eller er de kanadisk? De er måske fransk? Ja, jeg tror de er fransk Det tror du også, ja Hvis bare oh. der var en måde at finde ud af det på, right? Goddammit ja, Vi må lytte til en anden podcast der ved det Okay, lige et øjeblik, jeg finder lige et andet podcast <laughs> no. Jeg har også en rigtig stor nyhed, faktisk. Nu snakkede jeg tidligere om, at jeg havde forælsket mig lidt det her projekt med at skaffe uh, Jurassic Park, The Game, mm. Mission Accomplished, mit andet store what? projekt. Hvad siger du uh, til? Jeg skaffede, skaffede det. I got this now. Åh, yeah, oh, ja, det er jo din kommission. Det fortæller os tidligere. Ja, ja, ja. Det var sådan en long-winded <laughs> historie. Jeg gik sådan ind og ud af kobe med... Og sådan, det er det og, så jeg, jeg kunne ikke på vejret. Jeg kunne ikke på vejret over, hvor, hvor hestblæsende historien var. <laughs> ah, okay, det er sådan, du bare faser indud, fordi du bare sådan, at snakker stadigvæk. Okay, fair nok. <laughs> det, det er, er sådan er chok. SWAT 4. Yeah, brød. Oh. Det er ikke til at have skaffet nogen steder. Altså, det er ikke digitalt nogen steder. Og jo. Kopierne er bare ikke til opspore, men nu har det ændret sig yeah, holden, som vi yeah. også udbryder. Yes. Det kom på GOG, det. det kom på Good Old Woo! Games, 24 Gold Edition. Vi vil ønske, at vi var sponsoreret af den hjemmeside, ja. hvor vi nævner den fandme ofte. Jeg har det, det sgu liggende på, på min computer, What, 24? Er det lovligt? Øh... <laughs> Du Pod, det, ikke? Pod, podcast! Pod, stop! Take it off, yeah. det er... Det er lovligt bevaret. Jeg Lad men jeg har det på min computer. Okay, okay. Men altså, man kan... Altså, ja okay, jeg kan skaffe alle spil, altså det kan jo... Jeg, jeg er bare i tvivl om, jeg faktisk har købt det på GOG. Det, det... det er lige udkommet. Det er lige udkommet. Øh... Så du har lige været købt det? Men så har du også hørt nyheden jo, Nikolaj. Men det, det er af en eller anden mærkelig grund, så har det faktisk ikke været tilgængeligt ligesom, øh, i de digitale udgave, nogen steder Nej Og øh, de der trygte der har været ved at slippe op, det er ikke rigtig været til at opspurre dem heller Selvom, selvom det udkommer allerede i, eller ikke længere tilbage i 2005 Der er bare ikke været til at skaffe, men nu er det simpelthen udkommet mm. det, er det er det er et pisse sjovt spil Det er rigtig godt altså, Det er sindssygt sindssyg fedt Altså 3'eren vil at sige er også rigtig god 4'eren er lige sådan, den tak bedre og han har ja, været i under tiden. Det er sådan lidt underligt, det er, det er det er udviklet af irration, øh, er Irrational Games. Ja, det er, det, det er det irrational. der nemlig. Irrational? Ja, nu skulle jeg lige udtale ordentligt. Men ja, altså... Hvad er det? System Shock 2, øh, Bioshock, Bioshock Infinite, ja. I gode og gode Det er sådan vildt mærkeligt, at de er sådan en taktisk shooter. Ja. Sådan, den cool klassikere Sådan en halv simulering er, er, er lige ud som SWAT-solat har vi et væg det jeg, jeg, er og jeg, jeg, der spise Jeg har siddet og spillet det med, med, med to, to erkendt øh, hvor... Eller to erkendt øh. De er døde nu Ja <laughs> They didn't make it Det jo ikke Vi vi kom til at myrde alle sammen, så jeg var nødt til at eksekverer dem Ej, men yeah. det var faktisk, Jeg synes det var sindssygt <laughs> yeah, no win, yeah. Kæft, det er et svært spil, mand. Det, det er nådesløst. Du ved, åbne en dør, og hvis der står en terrorist på den anden side sigter på døren, så er du bare færdig. Ja. Øh, så er der ikke nogen chance for at nå at returnere ild eller noget som helst. Og det bliver sådan en intens oplevelse. Altså det er bare sådan til, hvis folk nu ikke har prøvet det her spil endnu og tænker, det her, det, jeg ved ikke, on the fence, så er det bare instant buy. Specielt hvis man har nogle venner, der gider at spille over med en. Fordi det er en, en sindssygt intens oplevelse. Altså det er de spil, der minder lidt om, øh, om de der tidlige Rainbow Six-spil, hvor man i stedet yeah. for, der spillede du bare sådan et specielt militærstykke her, der spillede du så bare SWAT. Yeah. Så, du, så du starter også med sådan en taktisk overview af, vi skal ind i det hus her, hvor der er nogen, der sandsynligvis har nogle gidsler, og så kan man egentlig også godt lægge sådan en rute for nogle af de her isolatorer og så sige, når jeg kommer hertil, så får I det her checkpoint, skal jeg trykke alpha, så går uh -huh. det videre og sådan noget. Det kan man jo ja, godt gøre, er i, hvis man har lyst til det. Lige så i single player, det har jeg aldrig, det har jeg ikke spillet. Ah, okay, okay. Jeg har og jeg synes, det var jeg synes en det test. var kanon. kanon ja. Jeg er superfan. Superfan, det var, det var det, som så... Ja, som sagt, hvis man leder efter et multiplayer, kooperativt øh, skud. Skydes... Så, så, så, så er det pissefedt. Så har den... Det er det, efter vi har spillet noget tid, så fandt vi ud af, at man kan få sådan en granatkaster, og så kan man, øh, i stedet for at have granater, der eksploderer med, med farlige eksplosioner, der dræber folk, så kan man skyde gas og sådan noget. Da vi fandt ud af det, så blev alle missionerne en lille smule lettere Okay Hvis man gik, gik non-lethal i hvert fald Hvis så åbner man bare alle døre Øh, råber Get down the ground Og hvis der er nogen der siger noget derinde, så skyder man bare en gasgranat derinde Og så begynder de at hoste, så kan man tæve dem indtil <laughs> Hvis der er nogen der siger noget <laughs> så kan man tæve dem indtil man giver dem håndjern på Og så sidder de ellers bare der Hvis de lige har den fejkæde, så svarer igen <laughs> ja. Help us. Det spil har en underlig, underlig, underlig funktion, hvor man nogle gange kan komme til at slå et, en, en, en, en uskyldig, fordi man, man, de ikke rigtig vil reagerer på, at de skal down on the ground, og så kan man komme til at trykke på en forkert knap og så wake dem ind ja, ja. Og så kan man altså ikke få perfect rating. Det ja. slår en civil. Okay. They didn't do nothing, boss. They made me. <laughs> They gave me no choice. Men uh, apropos uh, valg, så uh, har spilfans uh, derude nu uh, valget om at kickstarte et uh, Apocalypse Now-videospil. Og det er noget af en sag, fordi uh, filmens uh, instruktør, Francis Ford uh, Coppola, uh, hans uh, filmstudie, uh, American Zoe Trope, uh, de uh, laver nu et samarbejde med et uh, hold af videospilveteraner. veteraner så... De er simpelthen i sinde af at skabe den her øh, psykologiske survival horror RPG øh, Roleplaying game øh, Som simpelthen er baseret på øh, 1979 øh, filmen af Now Og der, øh, der er en hel masse det, eksperter Og i hvert fald en som øh, jeg kender Det er øh, Josh øh, Sawyer fra øh, Obsidian Entertainment han, øh, han skal agere som. Hvad det, hvad hvad skal de finde, om jeg... Han skal agere som øh, sådan en speciel øh, råd, rådgivningskonsulent. Øh, øh, og i hvert fald sådan give, give gode råd og øh, give nogle hints og, og hjælp til, når det kommer til øh, gameplay design og hele den her idé med at projektet på øh, Kickstarter. Deres øh, begrundelse for, hvorfor det er et Kickstarter-projekt og ikke noget de selv klarer, det er simpelthen, at øh, de vil ikke gå den traditionelle rute og lave det selvstændigt eller lave et samarbejde med, en med et firma. Fordi hvis de gjorde det med et firma, så ville det højst, sandsyn højst sandsynligt ende med, at de vil blive bedt om at lave det om til et øh, førstpersons skydespil. Det har de ikke interesse i. De håber på at komme op på øh, 900.000 dollars. Hvor mange dollars er de på? Øh, 20. Så der er lang vej igen. 20.000 øh, eller 20 dollars? <laughs> 20.000. Okay. <laughs> så ja. Og jeg, jeg har ikke øh, fulgt med i nye Kickstarter-projekter, hvor jeg selv har haft interesse. Sådan, øh, så det ved jeg ikke, om, om du kan hjælpe mig her, Hoff. Men øh, det her projekt det er øh, beskrevet som øh, en Kickstarter all or nothing. Så øh, hvis det ikke når sit mål, så bliver der ikke noget projekt overhovedet. Altså, der, der bliver ikke noget spil. Så okay. de skal nå 900.000, før at de kan gå i gang med den vision, de nu har for at kickstarte projektet. Ah, okay. Det er da også meget fedt på den måde, fordi... man kan sige, hvis de kickstarter det... så får de også øh, poolet folk øh, hvad skal man sige... får de også fundet ud af, om der overhovedet er interesse for... at for spillet... Øh, på den måde, ikke? Ja, ja, og så øh, hvis, man, hvis man... Så, så man kan ja. se, hvis det de kun er samlet 20.000 dollars... så er der nok ikke sådan mm. super meget interesse for et Apocalypse Now. <laughs> Ej. Øh, nej, nej ap okay. Apocalypse Later. Og hvis de, yeah. <laughs> og hvis de, kunne, øh, hvis de nu kun får 600.000 eller sådan noget, når alt er sagt og gjort, øh, så det er det jo ikke fordi, at de tænker, at oh, vi tager bare penge alligevel og laver et eller andet øh, apoklipsnav-spil. Yeah. Og så ender det bare med at være water down eller noget, at være magtværk. Det, det bliver ikke tilfældet. All or nothing her. Yeah. Faktisk nu er vi snakker æh... om Kickstarter, ikke? Mm -hmm. Så er der sådan en anden ny Kickstarter, der er starter, som jeg allerede har smidt mine min, min penge efter. Jeg har simpelthen en tænkt mig om at kaste den bare sted det er, er Banders Sækker 3 Ah ja Og blevet lavet en Kickstarter omkring Jeg ja. skulle ikke tro at de havde brug for at lave en Kickstarter Nå måske. Det <laughs> ved ikke Måske hvor... er. det i Det Jeg ved ikke hvor godt uh, turen er Men uh, et eller andet er i hvert fald fantastisk. Ja Jamen, turen er jo sådan lidt mere det samme Kan man sige Det fortsætter historien <laughs> okay. Så jeg synes egentlig den var meget fin men den, havde nok sådan gameplay-mæssigt udviklet sig en lille smule for lidt, men jeg ved det ikke nej. Men nu kommer træeren her på Kickstarter, det er lidt sjovt, fordi 1'eren var også Kickstarter, den tror jeg egentlig også støttede i sin tid øh, Toren var så ikke Kickstarter, men nu jeg så Kickstarter igen Back to basics Back to basics, og de søger 200.000 dollars Og jeg tror nu her på første dagen, da de er oppe på 120.000 dollars det er af de spil, jeg har spillet i forbindelse med mit speciale øh, Om jeg skulle øh, inkludere det en eller anden form for analyse i det, om det er eller ej så, øh, så det er derfor, jeg har spillet den smule, uden at gå videre Ligesom, og der er andre ting, der også var vigtigt at det fik uh, taget Nå, op jeg tror det var sådan en overspringshandling, hvor du lige jeg kan lige tage din, din, din, din næste til næste bølge jo, men det blev det så også lidt til, ikke? Men, <laughs> men det var det var primært til at starte med som sådan en øh, øh, Ja, om, om der var noget her, jeg kunne bruge til noget så, så jeg er solgt på bare, nærmest bare på præmisset mm. Og så da jeg fandt ud af at jeg sådan ret hurtigt, at øh, de valg, man træffer, har sådan ret seriøse konsekvenser Ja, øh, altså, det er jo også ret vildt, med? Mm. Men jeg har jo siddet allerede, da de lavede det første Jeg ikke husker, at det efter det udkom, eller om det var allerede det var i pitchet af det, at de egentlig pæne lavede en talogi. Det er okay. jo ikke sådan så, øh, hvad skal man sige, vildt overraskende, at træerne kommer, men det er så lidt, at de også uh, twin Kickstarter til Holm Hmm, ja, yeah, yeah, ja, selvfølgelig Har, har, har, har du lyst det? Uh, uh, <laughs> <laughs> måske Kom så, Holm jeg Skal jeg have et rigtigt svar? Jeg skal have et bedre spil, så du skal ind og bruge en masse penge på det <laughs> det, er fandme, det er anden gang, du bruger det argument Først øh, du står sådan der måned efter at en Kickstarter er færdig og snakker om System Shock Så er bare sådan Giv alle jeres penge, og nu tvinger du mig der er en reunion tour for den kære udviklere, der har udviklet de her Disney Infinity-spil oh, yeah, Så vi alle sammen husker jer, ja, så blev de desværre lukket ned, da Disney sagde, vi vi ikke kan lave spil længere Stop det, Pjart oh, Fuck that shit Og Mickey, Mouse oh, oh. No. Ja, gik, af, Mickey Mouse, han sagde bare, fuck ah Nooo Er nu der laver en god Mickey Mouse? Det var faktisk ikke så dårligt, det der <laughs> uh, Det var dem, der hed Avalanche Software Ikke Avalanche Studios <laughs> Yeah. Øh, de blev lukket ned De kan ikke spille mere, nok oh, oh. Men, men nu er de genopstået Det nye projekt, og det er lidt sjovt der det, det nye projekt, de skal lave Det er, at de skal lave et spil til filmen Cars 3 mm. Okay, okay. De kommer til at lave det under Warner Brothers Så det er Warner Brothers, der udgiver dem, det er dem, der udvikler det Men selvfølgelig mm. så er det jo et projekt, der er lavet i samarbejde med Disney For det er jo Disney, der har retten til Cars 3 Selvfølgelig oh, det er yes. Pixar, Pixar og Disney, ja og Disneys strategi har jo også været det her med, at de gider ikke selv udvikle spil, men de vil gerne licensere deres øh, forskellige IP'er ud til andre udviklere, der vil gerne vil lave dem. Ja, de kan det er vel også, vi også lidt det, de er i gang i med Marvel-spil, er det ikke? Jo. Og okay. det er også det, der okay. kommer til at ske nu her, så det, det er sådan, ej, ah. vi, kan ikke, vi gider ikke have hans egen udvikler længere. Så smutter vi over til dem her, og så laver de spil for Disney igen. <laughs> så det, det er sjovt. Ah. Man går tilbage til en fuser. <laughs> <laughs> ja, jo, ja. jeg tror ikke, de vil være utilfredse med dem, men... Du måske bare ikke selv set, så han sig en udvikler så jeg ved ikke helt, lige, hvad lige hvordan længere sammen Den sidste nyhed jeg har, før vi går i gang med det store surprise-emne mm. Det er, at du kommer et Werewolf the Apocalypse spil til PC Fedt mand Werewolf... Det er en apocalypse jeg vil kickstart Du vil gerne have Werewolf Apocalypse Ja Werewolf the Apocalypse, det er et uh, pen and paper-rollespil Jeg får ja. den her øh... Hvad den hedder? World of Darkness-verden uh, mm. Og uh, Paradox, de havde opkøbt uh, rettigheden til at lave spil på den her, World of Darkness Jeg tror også, de har et spil på vej I det univers uh, Vampire, det er også noget, der hænger med i dem her Altså Vampire The Masquerade, Vampire The Requiem Ja yeah. Men nu er det her spil til på vej, det bliver lavet af uh, Cyanide, der er dem, der har lavet Bowl 2 pludselig oh, yeah. de der der sticks ja sticks yeah. og de har også det er sådan lidt, lidt b-titler så har de yeah. så også uh, et Cthulhu-spil på vej der faktisk ser lidt federe ud men uh, nu må vi se om der er sådan lidt bnes over sig <laughs> og så selvfølgelig også det her werwolf noget så der, der er ikke så mange oplysninger om det nu der står sådan lidt om at man man kæmper for en klan, der hedder Gauru Og de kæmper imod den her store The Worm Som er en del af loven i det her werewolf-univers Det er bygget på, øh, på det her... Det der, hvad hedder det... Party game, jeg sagt Hvor man øh, Hvor nogen i... i... <laughs> hey. What? Hvor der er nogen, der er werewolf Og så sidder man yeah. over anden... Og, og så sidder man og gætter hvem af dem, der er werewolves, right? Hvad altså, er det, er bygget på? Så hvem er det, der er The Worm? Du, der er Nej, det, det er ikke helt det, det bygger på Nå, det troede jeg faktisk egentlig, det var, det, det var da det der Vampire-spil, jeg troede egentlig, de byggede på det der øh, Hvad hedder det? Ultimate Werewolf card game Jeg troede faktisk, det var det, de bygger, Ultimate. Ej, nej, de bygger på Ultimate... det de på... På et pin and paper-spil Ligesom sådan noget Dungeons and Dragons pen and okay, paper Okay, sure Sure, jeg har fuldstændig, jeg har fuldstændig læst... Det. Uh, læst forbi det, da jeg læste om det okay. Ja, Det kan bare se. Skal vi tage den sidste nyhed, så? Nu, nu synes jeg, at ja. mm. jeg har snakket meget Jeg jer. glæder mig til Surprise Jeg glæder mig jeg til, til Surprise Okay, what what is the supplies, Holm? Vi skal lige uh, opsummere en uh, stor begivenhed, vi tænker I ikke kan være for uden. Hvad var det der blev sagt? Hvad var det der blev vist frem til Nintendo Switch eventet? Ah ja. Det er vi skal snakke. Ja, um. Nu har jeg jo til, nu jeg jo tilfældigvis lavet et uh, news segment om det, så jeg ved det jo. <laughs> Spoiler. Spoiler. Ehm, hvor mange af så så i ventet? Ikke jeg, er... jeg. Jeg så det ikke. Okay, du løbte må... bare nyder fra det så måske sådan opsummerende. Ja, jeg læste om det bagefter og har set nogle uh, YouTube-videoer og folk snakker om det. Ah, okay. Altså jeg så det heller ikke live. Det var omkring 5 om morgenen eller sådan. Hvad Nej. det? Jeg... ved kunne hvad de tænker på. Goddammit. <lød lød lød> Men uh, så det også efterfølgende. Ja. ja jeg er også ret med... træt af at se ham der. Den, uh, hvad hedder han? Uh... Det amerikanske ansigt for Nintendo. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, ham. Ja, jeg Richard. synes også, han er, han er trælt at se på. Au. det er spille, at nu rigtig har det. Nå, nå, bevares. Det, er, <laughs> det ved jeg ikke. Jeg synes også, at de, de der events og sådan en glorificering og noget, der ikke nødvendigvis altid ender med at være så godt. Det kan være, at det er bare er mig, der har det sådan. Man kan sige, det er, det, det er svært at lave sådan nogle gode events, synes jeg. Ja. Det er nemt og det, altid ja. at kritisere forskellige ting bagefter, men det er sådan... Ja, ja, 100. Men det er også... Når man ja. selv sidder, hvordan fanden skulle man egentlig selv lave det godt? Ja. Det er 100%. Jeg har allerede haft en, en meget heated samtale med Peter om, uh, om Nintendo go. Switch. Nå? Du har fundet, simpelthen fundet din nemesis i Peter, kan jeg fornemme, fordi... det er, Jeg synes, at han er helt vildt såd. Jeg forstår ikke rigtigt. Men, ja, han okay. er kærlig, mand. <laughs> Nogle af de ting, som, som de jo fik sagt til det her event, ikke, det var jo for eksempel det noget, noget af det, jeg synes, der er mest spændende Det er specs'ene på, øh, på Nintendo Switch-apparatet mm. Det her med de 3-6 timers øh, batteritid, øh, når du bruger den som håndholdt og, øh, og hvad hedder det harddiskstørrelsen specielt, synes jeg, er en lille smule frustrerende Jeg forstår ikke, hvor man, man kan retfærdiggøre at lave en en konsol, en konsol i 2017 kun 32 GB størrelse harddisk. Ja, er en bygget hukommelse, æ, igen, ja. En, ja. Det, det, det, det kan man simpelthen ikke rigtig forstå, men altså som, som det, pointen er jo også, at, at, at Nintendo-spil fylder ikke så meget, som øh, vestlige spil gør. Øh. Eller sådan. Ja, ja Eller jo, som men er, på de andre andre kontoler, som Ja, ja, præcis. Ikke, ja. Men, altså, men jeg okay. mener bare, hvis... Breath of the Wild, hvis det fylder, fylder øh, 13 GB, så The Witcher fylder måske 40 eller sådan noget på PC, ikke? Altså... Ja. Er det er ikke fordi, at de ikke inkluderer så mange sprog, som øh, der er, de fleste vestlige gør nu om dagen. Det. Okay, altså, det, det er kan... jo ly, der ja, okay. fylder så fucking meget. Det kan jeg de de godt se. Det er måske også lidt du, med men... lidt mindre tekstures, forestiller mig Der kan det også spartle plads. Ja, men bare... bare sure. altså, jeg kan, ikke lige, jeg kan måske lige åbne mit Steam library og finde ud af, hvor meget... <laughs> Hvor meget Skyrim det fylder, ikke? de, oh, de har jo ja, lovet det er, det er Skyrim cool. på den der 32 GB harddisk. det de virker altså... Ja, det er nok rimelig oplagt, at man skal udvide den med sin egen hukommelse til Og det der understøtter den så heldigvis også SDK, ikke? At de ikke har lavet yeah. en random crap format der koster helt vildt meget Ja, de ikke har lavet en PS VISA Ja Pff, okay. nu har du lige skyder Det er skabt Okay, der var masses Men altså, siger, mit, Skyrim, mit Skyrim fylder kun 8 GB i virkeligheden så, så, Men altså... Oh. Altså, det spil. Det, det var måske. Det, var måske, det var måske før, at den er trend blev. Ja. At det blev en trend med at inkludere alle sprog. Og så. Det bare sådan. Shadow of Mordor 4 gigabyte eller sådan. <laughs> ja, ja. Det, det, det, det sind. Altså, det er også på meget. PS4. Det var fucking absurd. Ja, det er helt... øh, altså, PC, det er jo en ting, hvis, hvis der er flere eller. Øh, Øh, højere opløsninger eller et eller andet. men fucking jeg bare gerne downloade det på min PS4, og David. Yeah. Der så jeg så i, i forhold til det med de her SD-kort, der så jeg så også... Uh, ...Total Biscuit snakker om Nintendo Switch, ikke? Uh, Han er jo mm -hmm. også kendt som The Cynical Brit på YouTube, så han er heller ikke nødvendigvis særlig uh, Ej, ja, du, glad. Ej, er Så behøver du heller ikke give mere glad, reklame, vel? Oh, jamen, jeg er godt lide, om han er en flink fyr med masser af i røven, Men hvor hvad, <laughs> tænker Så... Uh, wow! Jamen, det okay. har han jo. Wow! Det har han. It's a fact. It's a Han har cancer. Øh, ret slem cancer, desværre. Øh, ja, altså og, noget han, det, og noget af det var er i røven. Døgn, han Hvad siger du? <laughs> altså, han er sådan døende, ikke? Jo, det var, det var, han var faktisk kureret oh, for dej. en års siden. Og nu er det så bare kommet tilbage. Ja. Øh, men vormalsing... Altså, hans pointe var lidt, at ja, han ved mere om sådan noget teknologi shit, end jeg gør. Men han snakkede om, at det er absurd. Og så ser jeg også, at de her SD-kort, hvor godt det nu end er, så DETERIORATOR det, de, de går hurtigere i stykker og har nemmere korrupt data, end en solid harddisk ville have, eller en SSD harddisk, eller hvad der var, ikke? Nå mm. oh, ja, det har jeg ikke ja. så, det er sådan, så, så, så de her SD-kort, hvor godt det end er, det er muligt, at man kan det, så, så vil de hurtigere gå i stykker, og du vil hurtigere miste dine data. Øhm, men hans pointe var også, at vi ved, vi ved ikke, hvordan de kommer til at håndtere cloud-saving. Det kan være, at alle de her language-packs og alle de her, hvad hedder det... Øhm, alle dine save-games og alting kommer til at ligge i skyen, så der ikke rigtig er noget, der fylder på harddisken. Øh, det vil bare ikke rigtig give nogen mening i forhold til at kunne tage din, dit device med dig. Øh, right. så vil du, så, så vil, og der er jo ikke 3G-forbindelse i den, du skal connecte til et wifi-netværk på den. Yeah. Øh, så bliver det lige pludselig svært, sådan som jeg ser det, og have alle de spil, du gerne vil have på den, uden selvfølgelig at investere i et SD-kort Ja øh. Ja, altså man må håbe, de vil være smarte med den, altså på den måde de... de. Altså, hvis man skulle lave det smart, så må man måske sige, at den 32 gigabyte der er kan man ikke installere spil på og så skal man simpelthen købe et udvidelseskort, så man siger okay det måske træls ja. i stedet for at man kun køber små spil, så kunne man måske have dem på, men så siger man men fair nok, det her det er så arbejdsdata, man kan have her det er systemet, der ligger der på og det er alle safes, der ligger på den. Fordi... Så kommer vi over til, mit andet problem med Nintendo Switch faktisk, det er lige en perfekt <laughs> segue. Det er hvad du får, når du kører kassen ah, Æh, Ja, Okay, er det er fordi vi snakker det sådan. om, det kan lige... Øh... Så får du nemlig, du får jo de her seje... Hvad hedder det? Jump code controllers, eller hvad det hedder? Joy-Cons Joy-Cons controllers, og du får øh, det der cartridge, du sætter... Hvad hedder det ikke cartridge? Den der... boxen, du sætter holderen der, som lader din dems op Og, og som kan til TV går fra Og som også connecter til tv'et, ikke? Uh, hvis du vil have uh, pro-controlleren, det vil sige den controller, som, som de viser i uh, traileren også uh, når, i, I den der video, promo promotional video af ham fyren, der spiller Skyrim på et fly Når han ja. så kommer hjem og sætter den i, så tager han den anden controller end de der to joy Eller lige og ligner en, en controller controller. Ja, ja altså, så kan man ligesom sidde i sofaen i længere tid og Præcis. spille uh, med en lidt mere ordinær ja. controller Og den controller følger jeg ikke med og Nej. ikke nok med, at den ikke følger med, så er den også dyrere end alle de andre kontroller på markedet. Den er også dyrere end Xboxes Elite-controller, øh, og den kan den, ikke den mere undskyld, end Er det? hvad? Det er det, det, det, det, som jeg så i hvert fald, at den er dyrere end alle de andre controllers på, på markedet. Ja, men jeg Elite tryk, er det ikke sådan tusind danske kroner eller sådan noget? Jeg tror ikke, den er dyrere end Elite. Okay, det er nok ikke så ikke, ikke dyrere end Eliten. Nu føler ja. jeg mig dum. Hvor man siger, så er, den, så er den dyrere end de andre og det, det forstår jeg heller ikke. Hvad er det, de andre Og hvis du i American Dollars? Er det 50 eller sådan noget? Kan det passe? gør så 500 kroner, ikke? Det, de der 50 dollars plejer at blive oversat til 500 kroner. Så synes jeg også, det uh, virker som en, en dårlig idé for Nintendo-side, ja, at, at de ikke bundler et spil med, når de sælger dem. Ja, det er jo nemlig ja. det, fordi det, det kan vi jo nok snakke om uh, i tak med, at vi, vi på det her uh, på der event får mere at vide om deres uh, vision med, med, med switchen og den her maskine, der skal fungere som en... Uh, en, en Efterfølger til Wii U'en, men den også lidt om 3DS'en i det, at den er mobil. Man kan tage den med sig, eller håndholdt for at være mere præcis. Ja. Men øh, så viser de også øh, 1-2 Switch frem, sådan et øh, spøjst øh, party-spil, som man kunne forvente, at der er fuldt med, men det gør det ikke. Nej. Så det, det, det også, er vise den her nye, unikke konsol, altså på en eller anden måde. Ja. Selv den fra starten, selv de nye ting ved den så det være tyst, noget Det er sådan specifikt og, hvad skal man sige Mainstream orienteret spil, hvor man simpelthen tager en af de her joy øh, Hvad hedder det, man, man brækker den fra Switch'en øh, giver, den, giver, jo, giver en joy til, til sin modstander, eller sin gæst, eller sit crush, eller hvad man nu vil Og så stiller, hvad det, Switch-maskinen på sådan et bord eller sådan noget og så skal man egentlig, så skal måske lige sådan have overblik over, hvilke spil der bliver sat i gang. Men ellers så handler det sådan om, at du får at vide sådan, og oh, nu skal vi sådan have en duel ligesom sådan, i det vilde vesten. Og så skal man måske holde Joy-Con controlleren nede ved sin hofte, og så når man hører en lyd. Er det, er, er det ikke lydbaseret, eller er det rumble-baseret? Sådan en, to, hup, og så skal man det se, hvem der ligesom er hurtigst på aftrækkeren. Sådan meget, hvad hedder det. Øh, en ja, øh, sådan udfordring, eller man skal malke, være den hurtigste til at valge en ko, men man sidder ikke og spiller et spil, hvor man malker en ko, man sidder bare med sin øh, controller og lader, som om man gør det, og så, ja. klar, så bliver ligesom klaret på skærmen. Fokus, det er, de lagde i hvert fald meget fokus på, at man ikke skulle fokusere på øh, Switch-maskinen og skærmen, mens den stod der på et bord til en fest eller et eller andet. Man ligesom bare skulle kigge hinanden i øjnene, at bruge den her controller på diverse måder. Og det, føl og det igen må sætte emphasis på det her faktum, at det følger ikke med maskinen. Det er simpelthen ja. underligt. Det vil også, købe det? det? Er dumt. Jeg synes også, det virker dumt. Det virker ja. som, at, at så... Og så vil mit argument her så være, at du lancerer en konsol til... Jeg kan ikke huske, hvor meget den koster. 300 dollars. Pointen er i hvert fald. De sælger den til 300. Og når man så kigger på markedet Hvad kan de andre konsoller til 300 dollars mm. Til 300 dollars får du måske Et eller to spil med Der den der Watchdog bundle Hvor du får en Playstation 4 Slim Og så får du Watchdogs Dogs 1 og 2 Og de ligger også omkring de 300 dollars Og det er dermed ikke sagt altså, Fordi selvfølgelig ps 4 er en ældre konsol I forhold mm. til Nintendo Switch ikke? Det virker bare ja. som en dårlig marketingstrategi For Nintendo side ikke at bundle et spil med Ved udgivelsen ja, der, det Fordi de kommer ud på skal et marked, de andre. På. Altså. ja, ja, ja, ja. De regner med at konkurrere mod de andre bare på hardware Og det er sådan... Men... Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg synes, det virker som en dårlig idé Man skulle på, tro, de ikke... havde lært noget ved Wii Sports det er Altså, det er, jo, det er jo ikke et spil, i, i hvert fald jeg nogensinde vil købe til min Wii Fordi det er sådan... Man har en konsol, og så er sådan... Nu skal jeg ud og købe et decideret spil til det Ej, ah, så vil jeg nok kigge efter nogle mere traditionelle spil Eller... eller nogle titler, jeg rent faktisk selv er interesseret i men fordi det fulgte med øh, vores Wii, da, da vi købte det i familien, så blev det jo en succes Altså så var vi solgt på Wii-maskinen øh, yeah. som sådan et, en party-maskine til familiearrangementer og, og fester og sådan noget og det, er det, fede, Men, fede, det... Så det er bare ikke tilfældet her Men det, det fede ved det var jo også, altså hver eneste gang Altså det opfordrer til, at man spiller sammen, man leger sammen, man hygger sammen ikke? Ja. Og det fede det er, den hver eneste gang, I har, købt den her, eller, I har købt den her Wii Og hver eneste gang, jeg vil tage nogen hjem for at se den her nye konsol hvor man har motion control, prøv at se det her, prøv at ja. det spil her, ikke? Så gav det mening ja. for dem med det samme, og så blev de også solgt på en omkøbning. Ja, Og, det... og så men, ud fra Wii Sports, så kunne man jo måske også forestille sig, og måske også lidt naivt, øh, tænke sig til, hvad, åh, hvad, hvad kan Nintendo øh, firmaet, og hvad, hvad kan andre spilproducenter gøre med den her idé og den her teknologi? Ja. Og så satte det jo ligesom øh, øh, tankerne i gang. Så kan det selvfølgelig være, at der er nogle af de forhåbninger, der ikke bliver opfyldt i sidste ende, men det, altså det, er et, det er jo et meget fint proof of, of concept, ikke? Ja, helt sikkert. Og det er jo med til at skabe reklame for dem, fordi at der kommer det her word of mouth, fordi lige så snart I viser den til nogen. Og det sørger ja. de automatisk for, fordi de selv har sendt deres skidespil med, hvor det hele bare kører. Ja, Ja. Det, det synes jeg også, for min skyld, så kunne de godt hæve prisen med 20 dollars og så bundle Breath of the Wild med, for eksempel. Ikke? Det, ville oh. være en god, det ville være en god marketingidé. Jamen, altså, fordi det kommer alligevel til at koste 60 dollars, ikke? Mm. Så, så hvis, yeah. man sådan, hvis man sådan sparer penge på et eller andet sted for dem, der køber den, så ville det give mere mening. Men når det så er sagt, så tror jeg nok, at der er ret mange. Det kommer til med tiden selvfølgelig at vise, men jeg tror, der er mange, der kommer til at købe den på dage alligevel. Yeah. Øh, okay. Jeg gør ikke, og det havde jeg heller ikke tænkt mig i forvejen, som jeg så gerne uh, tilføje. Men jeg synes bare, at det virker som en, en dårlig idé, ikke at bundle et eller andet med. Det er også lidt sjovt i forhold til den oprindelige reveal, de havde. Den var rigtig, rigtig god, den her trailer, og det er de lavede, ikke? Mm -hmm. Den, det her nye event, synes jeg også, det er okay at og se og sådan noget, men, men det er virkelig bare, som de har et forkert fokus med det, fordi det andet, det var sådan, ideen er nem at forstå, viser den her Samsung, eller ikke Samsung, men det viser at det her split mellem, man kan det stemme som en normal og man kan tage den med på farten, og man kan dele oplevelse med andre, ikke? Men den her, mm. der har de bare helt meget fokuseret på alle de her ekstra små ting, den kunne, som var sådan lidt samlet sammen for deres gamle konsoller Og så viste, det blev det yeah. bare sådan rigtig stor fokus på de her gimmicks som man... Ja, der er, der er sådan en rumble i kontrolleren, det er hårdt, rumble Altså Ja, eller det der, hvor man så skulle trække imod ham her, eller så skal du sidde og mælke den ku, som du også siger der Nå ja, 1 2 squid spillet yeah. ja Altså det er sådan lidt, det er fedt nok, den har mange funktioner, som udvælgerne kan lege med, men at prøve at sælge den på det nu, det virker sådan lidt, altså Vi som gamere er skulle blevet brændt lidt på Wii der er sådan mm. og, og og ting. Måske endda også Wii U <laughs> Ja, lige præcis, så det er sådan lidt mærkeligt at prøve at fortsætte med at køre på de ting Jeg synes jeg jo heller ikke, at, at launch titles er, er særligt imponerende Ej, skal Æh... vi måske gå listen igennem kort? Bare lige hurtigt Launch titlerne, der er blevet annonceret øh, Altså ja, der skal er... vi sige indtil videre, ikke? Altså der kan godt nå at blive annonceret flere Det kan der godt, ja oh. men det... I teorien! <laughs> men nu øh, komme ja, ja, det er, marts, det er det, det er det, jeg, vi lige fik så... nævnt det til yeah. Det kan det godt, men ja. det er snart ja, Indtil videre Så øhm, det er måske lidt personlig rækkefølge for lige at starte lidt ud Men som vi har nævnt tidligere, så, så bliver 1-2 Switch Det her partyspil det bliver altså launch uh, titel uh, Just Dance 2017 Et nyt uh, Bomberman-spil Super Bomberman er uh, The Binding of Isaac uh, Afterbirth Kommer også uh, som launch titel i form af Afterbirth uh, Plus Skylanders Imaginators I Am uh, Setsuna og det mest interessante og lovende, det er øh, nok uden tvivl, uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, det kommer på dagen, øh, samtidig som konsollen 3. marts. Og jeg, jeg, jeg tvivler på, at de får solgt særlig mange af de andre spil. Ja, hvis man skal ud og købe et spil til sin øh, nye Switch, så er det skulle svært at sige nej til et Zelda-spil bare på baggrund af den det, det credibility der er øh, bag et sællet spil altså ja og så faktisk så så er sådan skulle der mange af mine familie medlemmer de vidste sgu da <laughs> godt hvad sællet er eller de sådan altså det er ligesom mig jo hvis man siger det til, til en familiefest eller til sine venner sådan åh oh, ja, ja jeg ved godt hvad det er altså det, folk kender det det det der er jo sådan altså noget en stærk et stærk brandbade det. det, er det. Jeg synes faktisk, at så... ideen om Super Bomberman er egentlig også meget fin, jeg, går... jeg er bare lidt bange for, at det bliver for dyrt. <laughs> Men det er jo en fin idé i forhold til det originale pitch, det her med at tage den sted, så lige sætte den på en stand her, i får til den her lille controller, så kan vi spille sammen på den her lille skærm, vi har med os. Ja. Yeah. Det er fint nok med det der Bomberman, ikke? Sådan det løber rundt 4-5 mand. Så... Jeg synes også, det er fedt, de annoncerer Skyrim, til sådan for jeg kan ikke huske, at de annoncerede Switchen, der snakkede de om Skyrim. Og det bliver jo ikke engang Legendary Edition, det er bare standard Skyrim, bare lige for at sige det også. Øhm, ja. og så bliver det ikke engang en launch title heller. så altså, jeg synes virkelig, jeg, jeg savner noget på den der launch ting, ikke? Ja. Øh, jeg synes det er fedt med uh, Legend of Zelda, og... Altså totalt fedt, det ser også vildt godt ud. Ja. Men jeg synes bare, jeg savner noget mere, jeg savner noget sådan... Noget lidt mere umfadende, altså ikke? Ja. Øh, det, altså det er ikke, bare, bare, de... Og det er bare ikke særlig interessant, det udover Zelda. Ja. For og det er også derfor, jeg siger, at vi kan, der kan jo nå at komme mere. Det, er jo, det ved vi jo ikke noget om. Altså, der kan jo nå at være et eller andet ekstra. Mm. Øhm, ja, det det. Men, men, men hvis det skal være et stort spil, så skal vi ligesom også til at vide det, ikke? Ja, og, og problemet er lidt, hvis man sådan allerede... Øh, hvis, hvis man nu har købt øh, sig sin Switch, når tiden kommer, og måske endda et af de her lawnspil, hvor det er sværligt, øh, Det nye Zelda-spil er nok... Øh, det er mest sikre køb, hvis man har øh, god kvalitet til sit, sin nye konsol her. Så selv øh, sådan senere i marts, eller forårssæsonen, øh, så kommer der... Altså, det, det er sgu også lidt blandet, hvad der kommer der øh, af Der er det der arms, som de også har øh, vist frem. Og man simpelthen altså, tænker øh, Wii Boxing, bare med lange arm. Øh, og der kommer også øh, på jo Tetris... LEGO City Undercover bliver porteret øh, over til Switch'en øh, clips, Cut It Out Together Has Been Heroes Fast MNX Og en opdateret udgave af Mario Kart 8 Med undertitlen det Altså jeg, jeg synes den, den bærer lidt præg af line-up'en Ikke at det kun er det, men, men Lidt for stor del af det er også bare sådan Porteringer af gamle spil Det der Okay Just Dance er en ny udgave, men We know what the fuck it is, ikke? Reign of Isaac, Skylanders er også en gammel udgave Eller kan det godt være en af de nyeste udgave, men det stedet stadig gammelt spil Det er i hvert fald set før Og så også Mario Kart 8, LEGO City Undercover, det var launch titel til launch-window til Wii U. ikke? Men det er også virkelig svært at se på forhånd, ikke? Hvad var Smash Melee? Var det en af launch-titlerne til GameCube? Hvad øh... uh, det er det? lige det Det men det man husker Gamecube'en for Smash Bros. Melee Ja yeah. uh, so, so, so, so, so, altså det, det er sådan et ikonisk spil for den så Det er så det er Wind Waker Selv uh, spillet Wind Waker yeah. Det er også på Gamecube ikke? Det er sådan nogle af de ikoniske ting man, man, man husker fra Gamecube'en Ligesom Ocarina of Time og Super Mario 64 og Nintendo 64. Så det er også svært på forhånd at sige at de dummer sig, ikke? Det føles bare sådan lidt... Det føles lidt tamt, hvert fald. Det pludselig. føles lidt tamt. Men, ja. men på den anden side... Melee, altså... det var et par måneder efter Gamecube. Okay, okay. Er det, det var launch window? Ja, okay. yeah, launch window. Window, window, window, window. Okay. man kan sige... Man kan se, at uh, det skal nok vise sig... Eller, det, kan vise, det kan være, at vi ser, at Breath of the Wild, der er selv er spillet, at det er virkelig bare... Det kan, under, det også, kan altså. jo være en system meget vel altså, det, det, det skulle ikke ja, ja. undre mig, hvis det var det Men det er jo også bare ærgerligt, at der ikke er så meget andet at vælge mellem Når man får købt sin maskine Og igen, at der ikke følger et, et eller andet gimmicky spøjst familievenligt spil med Et eller andet til det der skidt gimmicks I yeah. stedet for at man ligesom selv skulle investere i det for at ah, virke de her gimmicks ja. Skal jeg prøve at købe det her spil for fuld pris? Eller hvad det nu kommer til at koste for at Det er at se, bare en stor er. risiko Ja, du er det hvad var der ellers sådan noget? Der var også noget med, at de fjernede regionslåst på den. Hvilket er meget rart. Dejligt, ja. dejligt. Det betyder jo så, at man kan tage til Japan, kan. Japan og købe spil, og tage dem med hjem og spille dem. Ja. jeg ja, nogle spil herover? <laughs> de får jo tit... Hvorfor <laughs> de tit. I får jo tit, uh, tit spillene lang tid før øh, resten af verden gør det. Ja, i øh, no, altså, hvert fald. De altså, Nintendo-spil, ikke? Ja. Altså spiller japanske udviklere hvor de tit før. Men hvad med Nintendo's egne udviklede Får de stadig dem før? det ved jeg faktisk ikke. Det gjorde har de i hvert fald gjort det i mange år. Det ved jeg sgu ikke noget Jeg har ikke jeg har ikke ejet Nintendo. Jeg har ikke en Ja, jeg har ikke en Wii. Og så der kommer også fået fået en capture knap på deres controller nu. en capture. Capture. Capture knap. Magat give Glem screenshots med. Og se en også video, ligesom vi kender det på PS4. Yes. Mm -hmm. oh, det, det minder mig siger, om det altså der med, hvad der heller ikke er bundlet i pakken, når man kører den. Ja. Øh, der er ikke noget headset ah, ja, okay. til dit online gameplay. Og så, og så var de hurtigt ude, da der, der var nogen, der pointerede det, så var Nintendo hurtigt ude og sige, det er fordi vi launcher det med en meget smart app. Det vil <laughs> ja. sige, at, at hvis, man vil spille, ja, så hvis man vil spille uh, multiplayer-spil, som den jo sælger så meget på med Splatoon, øh, og også ja, det der buksenspil. Og Mario Kart det er det også så, mm. så, så snakker den jo om, at der skal være noget online e sport -agtig gameplay Så skal man jo have en måde at kunne kommunikere med sine venner på Eller med dem man spiller på Og det bliver så ikke gjort øh, Med et headset, det skal man simpelthen Så skal man eje en smartphone Så det betyder jo så At øh, man skal jonglere alle mulige devices Også on the go Det er ikke nok bare at plukke et, øh, et headset ind i din øh, on the go taget Nintendo Switch Mens du sidder på et fly, du skal have din telefon mm. fremme i lufthavnen, og brug den til party chat. mens du sidder og ja. spiller, hvor du nu anspiller. Mm. Så du lige pludselig har flere devices frem, end ja. bare den ene ting, i. Og så det er synes bare vi... typisk Nintendo at give forældre en undskyldning for at give deres børn uh, smartphones alt for tidligt igen. <laughs> Helt ærligt. Helt ærligt Nintendo. Ja, det er sgu en mærkelig løsning det så... med sådan en app på sådan ja. Det er en mærkelig løsning, men altså jeg har altid syntes, at sådan noget partyorganisering har været super wonky på. Øh, konsoller. Så på den ene side, så kan jeg godt se fordelen ved at kunne administrere det nemt og overskueligt på din telefon. Øh, mm. Jeg synes bare, det virker dumt, at, at du skal have et andet stykke teknologi for at få dit, dit første stykke teknologi til at virke. Øh, ja, det synes jeg virker sådan lidt dumt. Men igen, også? det kan også være, at de, de, de trækker sig tilbage på den og faktisk sender et headset med ud. Det ved vi jo ikke endnu. Vi har ikke set præcis, hvad der er i kassen. Ja, eller de udvider den på et tidspunkt, sådan man måske senere yeah. kan gøre det igennem jeg ved ikke Altså de har jo, yeah. de har jo allieret sig med dem her DNA, ikke? Til at lave meget af deres online-del Og konto Ja. Yeah. Uh, og oh, du... nu snakker du, nu siger du online del. jeg har noget mere, ved vil bruge mig over Jamen det er det, jeg kommer lidt til eller, det Nå, Så, så det, du man... må godt få lov til at bruge dig først, der. det er Det var så det, man regnede med, at de ville forstyrre på det der, men det er så lidt mærkeligt at som en app Men de, det virker som, at de har mere fokus på online I og med, at de har en alliance her og yeah som en effekt af det nok, så kommer det også til at koste at spille online på den. Yep. Det bliver gratis til at starte med, men i slutningen af 2017, der kommer det til at koste for mig, retter, ligesom vi skal kender på andre konsoller. Og så må vi jo bare stole på, at Nintendo ligesom får deres rettet op, så det svarer til de andre standarder, hvor de skal konkurrere dem, ja. og der kommer til at koste penge. De har så altså også en lille godbid ligesom vi kender på de andre, så får man jo gratis spil. Det kommer man også til at få men. på Switchen. man så, hey. Der får man så... Et gratis SNES eller snes -spil om måneden. Et. Og, og hvad sker det, der så efter måneden er overstået? Det, det er kun til leje i den måned. Ja. Yeah. Hvor hvordan? Hvordan fanden? Altså. Det er helt det er jo, og, det er jo, og det er et NES eller et snes -spil, Og hvor er det ellers, vi kan finde et NES eller et SNES spil den, oh, på en rum. Vi kan emulere det på vores computer i stedet for. <laughs> vi skal spille det på den der maskine. Altså det, det ved ikke. Altså, vi ikke. Vil... Det virker. Det virker som en dårlig beslutning. Vi ved ikke up. endnu, hvad prisen bliver for det her online. Det er bare sagt, at det kommer til at koste penge. Nej. Så vi, vi må formodet være billigere, altså, alt andet vil være vanvittigt. Men det er også bare sådan en lille, lille bitte godbid med at ud af det. Så det er helt vanvittigt. Jeg synes ikke engang, det er en godbyd, fordi du mister det igen. Jamen, det er jo det. Altså, i stedet for, så burde at lave et eller andet, hvor man så siger, okay, fanden ikke, I leger I eller I. I skal specielt for at spille online, men derved får jeg også lov til at lege den her service, hvor alle de spil, vi på Virtual Console, som så bliver samlet i den her, og langsomt bliver opdateret med flere, der leger jeg så ind til yes. hele bibliotek. Det er en idé. Jeg stemmer på Hoff som marketing manager ved Nintendo. Altså fordi... Hvorfor ikke? Altså, den, det, kan... det virker som en, en vild god idé. Ja, det er altså, de har jo en kæmpe stor bonus, fordi de har så vidt et bagkatalog, og de også har haft mulighed for at tage fra andre konsoller og andre maskiner. Altså ja, det har jo ja. 64-spil og sådan noget på Wien blandt andet. Ja. Så det, det kunne bare være en helt unik service, som folk vil villige til at betale for. Det er helt sikkert godt. Ja, det, det synes jeg det er en virkelig god idé. Det forstår jeg godt, for det ikke øh, vælger at gøre. Det er nok noget med penge at gøre. Jamen de håber det nok også på, at folk vil købe det siden af. Ja. Og så bliver de altså nødt til at få lavet en ordentlig kontosystem, sådan, så man ikke stadig er fragmenteret mellem ens maskiner. Rundt omkring, og hvor man har købt tingene henne. Det blev bare nødt til at følge fremad de her skide virtual consoles. Og det er også igen, det ved vi jo ikke noget om. Jeg, jeg må da også sige noget af det mere komiske ved uh, det der event, det var helt klart... ...Zooter uh, 51. Han ah, <laughs> kommer ud på scenen bare ja. tabt spaghettien ud over det hele. og ah, For at lave sådan en entré efter, at de knipser med fingrene og så switcher over uh, fra, uh, fra verden. Øh, til, øh, til, til den her nye øh, person på scenen, som i det her tilfælde så var suda 51 og så går han bare helt op og prøver at lave bare ah, lidt crazy young øh, energisk, og ud fra hvad jeg forstod, så gik han fuldstændig off-script og bare sådan snakkede sådan lidt løst og sådan ah, med nogle indskudte sætninger og her, så øh, oversætteren, der selvfølgelig skulle oversætte hans øh, japansk, til engelsk, som de fleste kan forstå, og også, øh, også her, der ser i at Det var bare en katastrofe. <laughs> Simpelthen. Så, så det var sgu lidt at det blev sådan rod rundt. Men ud fra hvad vi kunne forstå, og hvad vi fik øh, konkluderet, så øh, er der et øh, nyt øh, No More Heroes-spil på vej til Switchen. Er, er, er det nyt? Er det? Altså er det nyt, No More Heroes, eller ja. er, sådan, er det okay? Det er, det, det, hvad hedder det, jeg mener, hvis de sådan senere har sagt, at det er No More Heroes 3. Okay. Så sådan deres, deres branding eller deres sådan marketingstrategi, det var sådan, Travis Touchdown, hovedkarakteren, er tilbage. Ja. Jeg havde sådan lidt svært så at helt at forstå budskabet. Det lød lidt, som han sådan <laughs> <Ja>. <laughs> sagde, at det han gjorde med No More Heroes, han ville sådan gerne genskabe det på en måde med et ny konsol. Så sådan lidt. Ja, jeg, ja. Jeg, jeg, jeg har, sådan som jeg har forstået det, så er det mere bare sådan, at uh, sådan en ny vinkel på, på, på serien, og, og hvordan han kunne øh, udnytte Switch'en til at lave et nyt kapitel. En af de gode ting, tror jeg, hvis jeg husker det her helt rigtigt... Nu må I lige rette mig, hvis I lader mærke til noget andet. Men mm. der følger ikke noget opladerkabel med i pakken. Men til gengæld... Åh, oh, gør det ikke? Okay. Der følger... Altså, Du den lader op i dokken der, ikke? Nå, jo men, jo jo Men ellers, når du har den out of the go, så det er det noget med, at den har de der micro usb stick som der er til alle Android-telefoner. Øh, hvor de går mm -hmm. fra at have deres egne øh, unikke opladede kabler. Øh, så oh, nu, ja, er det rigtigt. Nu, nu bruger de så de samme som, øh, som, det som, som, som så mange andre. Så det er muligt, at man bare kan plukke den i væk et eller andet sted, mens du sidder og spiller. Men, øh, men er, det gældende, er det gældende både for dock'en? Det, det, det er når du har den ude okay. af dock'en. Ja, okay. okay. Så det er sådan, sådan, som jeg forstår det det er, at når du så, at du enten kan have en powerbank med, øh, så du har yderligere mere strøm, så forstår jeg det også som, at du måske kan have en omformer, så du kan plukke den i en væg et sted. Når okay. du, altså, det er så det du ikke når, når du, ja nemlig det ikke, fordi hvis du, når du tager dem til dine forældre, så vil du måske bare kun have den håndholdte med. Øhm, eller hvis du skal hjem til dine svigerforældre, eller whatever, ikke? så gider du ikke have hmm. hele pakken med, og så kan du ned og sidde og spille på den lille dems og du kan lade den op. Øh, det er nemlig en af mine ting, jeg synes også er underligt. Jeg forstår godt, at man downgrader på hardware, for at den så kan være en, en mobil enhed. Mm. Øh, men når den så kun har 3 timers levetid af... Øh, altså 3-6 timer siger de afhængig af, hvad du bruger den til, så vi har godt vide, hvad de 6 timer... Det betyder, at du bruger den til. Ikke? Altså hvis, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, det med det, fordi hvis, hvis, hvis 6 timers batterilevetid er, når den bare står idle, mm. så, så er det bullshit, ikke mens at... Så er jeg er svært ved at se, hvis du spiller Skyrim uafbrudt, holder den så tre timer, holder den halvanden, øh, så der er også noget der. Ja. Men Jeg vil godt, jeg ved ikke om I har mere at sige, men jeg vil godt i hvert fald for hvad jeg har at sige til sidst for runden, runde det af, så vil jeg sige, at jeg synes øh, ud over, at de det lyder som jeg brokker mig meget, så synes jeg faktisk, at den ser helt vildt fed ud. <laughs> ja, det må øh, jeg sige. Altså, jeg synes, de skyder sig selv i foden. Det er faktisk primært det, der er mit problem med dem. Det der med ikke at bundle noget ind, og noget, ikke noget headset og sådan noget ikke? Det er ikke nogen dealbreakers for mig på nogen måde. Jeg synes bare, at det næsten er dumt, at, at de ikke vælger at sælge den på en anden måde. Mm -hmm. Fordi den har så meget potentiale. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis ikke der var mange mennesker, der købte den. Og at den ikke fik noget succes. Yeah. Det er der, jeg synes, at at problemet ligger, ikke at det er dårligt med, at det er mere bare, det føles bare som en dum marketingbeslutning. Men det er ja, også lidt det, det der det. med, altså hvis den, hvis den er så underpowered, i forhold til de andre, så må ikke det gå det på en, eller de her spækster ligget, ja. eller hvad det var. Altså, det er også et problem, sådan, fordi altså, de skal sgu nok selv få noget fint ud af det, det er ikke det. Og den skal selvfølgelig også kunne være håndholdt, og holde noget batteri. Men altså så bør de bare bruge nogle nye chips Der bare er hurtigere i forhold til hvor meget vand den bruger Fordi at de, de er bare ude i at At third party ikke rigtig kan Kan lave noget til den Fordi at det kræver for meget arbejde at lave specifikt til den Ja Og, men, altså, altså, der, er, der, er ikke, der er ikke så meget andet at sige end det altså. Men Nintendo har altid kunne lave magi med Begrænset med, med hardware ikke? Men det er ja. bare det der med third party Den, den, den er skulle lidt farlig at, at Give dem for lidt igen Og det løser også lidt det problem, som for eksempel vores kære Johannes har sagt med PS Vita'en som er en. Forholdsvis, øh, altså den har jo nogle år på, dag, på banen, men da den kom ud, så PS Vita'en øh, det var en forholdsvis kraftig, øh, hvad hedder det, håndholdt øh, maskine, mm. men problemet var så bare, at det var fanget midt, midt imellem, hvor at man hurtigt kunne få det indtryk, sådan, og det nogle af de her spil de år, som awesome, sådan Gravity Rush og sådan noget, men det er egentlig sådan. De her spil er så ambitiøse og så øh, øh, high, po, highly polished, at jeg hellere ville spille dem derhjemme på mit tv. Ja. Og det løser øh, Switch'en jo på, øh, ja, hvad er det, i retrospekt på genial øh, vis, fordi det simpelthen bare er frem og tilbage, det samme spil. Øh, så, så der er ikke noget progress, der... Øh, der går tabt, og du tager det bare med dig overalt. Øh, spiller det store AAA selv der derhjemme, og så, øh, og så kan du tage det med i bussen. Altså det, det kan man jo ikke rigtig, sådan, hvad skal man sige, det, det kan man måske ikke lige så nemt. Selvfølgelig så der, så var der sådan noget cross save og sådan noget med, med PS Vitaen, men så skulle man også sørge for, at der var aftaler med, sådan, om, når du købte den ene version, så fik du også den anden det er vi jo sådan lidt væk fra her, hvor det bare er sådan, nej nej Der er bare en version <laughs> Ja, en version, og den her maskine, vi har med at gøre, den er simpelthen så øh, versatile øh, Som man siger på engelsk, så den kan håndtere begge scenarier Alsidig Alsidig, tak skal have. <laughs> dansk st studerende skal også lidt hjælp nogle gange jeg, jeg, er jeg er også tidligere dansk studerende, så. så jeg kan fra en dansk studerende til en anden så. Damn straight brother Fæk du lige det, tip Yeah, boy. Yeah, I got you back Eller <laughs> Jeg har din ryg oh, Har din ryg <laughs> Makker Jeg <nej. Ja>, makker <laughs> Det er godt Og så altså, kan finde mere fra os Hvis I søger efter GameTest Danmark Både på øh, Facebook Og YouTube Og måske også på Twitter Vi er på Twitter Lige præcis Ja yeah. Så må I have Tak fordi I var med den her gang Det blev en lang podcast mm. Og jeg vi fik introduceret øh, Nikolaj Det tog nok rimelig lang tid Men Jeg fylder også rigtig meget det har vi <laughs> Get ready world, here I come. <laughs> ja, igen, jeg er ikke sikker på, om Casper og Jonin den øh, kommer med over så. Så understreger ja. den bare lige her. Yeah, vi skriver vi skriver det lige ned i uh, beskrivelsen af podcasten, så Casper yeah. kan forekomme. <laughs> ja, kærlighed fra Nikolaj. Please do hate him. Ja. Please please no hate Reno. <laughs> <Famarino>. Fame <Famarino. laughs> <Exactarino. laughs> det godt.